közérbe megy lett, te ért János és Tamás, házakon rések azon kilépnek, házak közt járat, azokon járnak, indulnak el, indulnak el. Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhely is. Maradunk itt, maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk.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 Kérdésem volna pálinkát, miért nekem már? Megismert tanár úr. Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már? Éva tegnap. Éva tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Téli kabátomra. Téli kabátomra maztalan keresek vevőt. Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat. Nézd, homlokomra egy boríték nem ráragadt. Más vagyok nem az, aki épp maga most keres. Fáskerti eltárs. Fáskerti eltás legyen már olyan szíves. A fekete lyuk. A fekete lyuk, egy nem létező égi test. Három év van, nem vagyok hat köteles.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 Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk. Ez egy remek mű. Nem tudom, hogy meglepetést okozok-e hogy az egyes CD-re mindul el. Pedig hát annak két most koncepciós jelentősége lett volna, de. This is megoldom. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks. The horse thinks. A Ma Budapestről lesz szó, és közvetve közvetlenül az önkormányzati választásokról, de alapvetően rólunk. fish hely nem Valamint 06 30 6 7 egy ezzel két telefonszámon érhetnek el, itt a 98-as frekvencián, 98 0, 0 tehát 061, 1, 4-es, 8-as, 9-es, 0 9, 9, 9 valamint 0 6 ez a Kéfe Jancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és fialajános János műsora. Önök az én hallgatóim, én pedig Fiala János vagyok. Kezdik önök, vagy kezdjem én... Miközben azt mondom, hogy ma Budapestről beszélünk, az önkormányzati választásokról abban az is benne van, hogyha valaki egészen mással kapcsolatos telefont enged meg, akkor ő egészen mással kapcsolatos telefont fog megengedni magának. Ma a 2019. szeptember 4-es szerda van, és 10 percen mulatt reggel 7 óra. Verőfény van, de nincs olyan nagyon meleg, ezzel együtt verőfény van, 13 fok, van ahol 12, és van ahol 14. Tudom, hangos a zene. Tudom, néhány kérdés, kétszer is hallanak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen mértékben ajánlott. Budapest. Önkormányzati választások Kejfej Jancsi, Egyebek 061 9 Valamint 0630 Jól áll neked az is, hogyha hó esik Szép vagy akkor is, ha esőben állsz Egyébként csúnya vagy én városom A Pest, én városom.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 Budapest Régi falon elkísérnek Golyónyomok Ahogy kinéz minden új ház Ondorít Te meg megállni jó A sarkokon Minden reggel úgy veszem A lábamra a cipőt Mintha vele ugranám A városomban szélenizik, csak az eső és a hó, ami jó neked szárazon semmit se is, városomban minden napoknak szépen. egy, 999 valamint 0636771161 Budapest önkormányzati választások, Kejfej Jancsi, egyebek. Én megemlíteni, hogy Sombaton lesz a pozsonyi piknik, tizedik pozsonyi pikni. Délelőtt előtt, este, nyomott szép. Mindenkinek hajáló. a magyarok csak meghallni tudnak szépen Ne legyen igaz, hogy a népen, a, magyarok igaz, hogy a, népen, a magyarok csak meghalni tudnak szépen Van úgy, hogy elesik, de mindig talpra áll. Apró.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 Tudnak. A magyarok nem csak tudnak, nem, csak meghallni nem csak meghallni nem csak meghallni Négy perccel mulat reggel 418 061 4-es 8-as 9-es 0999. Valamit 0636271161. Budapest önkormányzati választások, egyebek, Kejfe Jancsi. egy úr, aki a végségében nehezen talál munkatársat, és ugye elmondta, hogy kamerán figyelőket őket, és ö, ö, ugye ez alapján oda is szól néha. Ö, ez, ez, ez nem lehet egy kellemes munka egy, kettő, viszont szerintem az új adatvédelmi törvény szerint ezt nem is biztos, hogy megteheti. Mert hogy? Hát mert ez aggályos. Tehát ugye itt a, én nem vagyok jogász, csak emlékszem, hogy amikor mi is az új adatvédelmi törvényt a tavalyodban bevezettük, akkor itt ő, ő mindenféle, mindenféle ilyen rendelkezések vannak, hogy milyen esetekben szabad ezt csinálni. Mármit, és tehát a, a kamerás megfigyelést. Hát ez le, ez ami a kamerás megfigyelést illeti, én nem tudom a pontos jogszabályokat, de gyakorlatilag ma közterületen, és nem csak közterületen, szinte alig van olyan hely már, legalábbis itt a városban, ahol ne követne bennünket egy kamera. Az, hogy aztán, amit csinálunk, azzal kapcsolatban valaki telefonál-e, hát bár telefonáltak volna annak a kisfiúnak, az anyjának, hogy ne engedje el, vagy, ne, de vagy ne, ő nem engedte, mert ki, kitépte a kezét, hanem hogy fogja még erősebben, mert ez egy olyan járdasziget, ahol az egyik fele zöld, aztán a másik fele piros, így aztán nem célszerű a másikon átszaladni. Ez egy emberi tényező, de a mi megfigyeltségünk lassan tízes skálán, hát ki tudja hányhoz közelít, de messze van lassan az ötöstől. Ebben önnek igaza van. Az, hogy valaki oda telefonál, hát az, az lelke le rajta, de én emlékszem olyan beszélgetésre, ahol étteremben arról beszéltek a pincérek, hogy kényes helyeket kamerázt be a főnök, kasszagépet, konyhá kiáratot. Én nem szerettem olyan rádióban dolgozni, ahol a kamera figyel engem. Ez, ez, ez így van. Tehát ez volt nekem is az alapvetésem, hogy nem lehet egy kellemes munkahely, és valóban a mi is azt mondták a évben hogy, hogy ez borzasztóan a Köszönöm szépen, hogy hivat! és az ölemhez mi? Ha meg Leszek, ha esik a. Fó... 0614-es, 8-as, 9-es, 0999, valamint 063677161. Ez a Kefe Jáncsi ma, 2019. szeptember 4-én. Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fia Fialajános műsora, mindennapi kísérleti műsor, mindennapi utolsó adás. Ennek a szólamnak régi és megalapozott múltja van. Egy újszülött számára elmesélem, a többiek számára pedig többé, kevésbé, talán inkább többé nyilvánvaló. Budapest, önkormányzati választások, Kejfej egyebek. Ha önök nem kezdik el, én nagyjából hát most 7.23-ban vagy most kéne elkezdenem, vagy 7.32-kor, de én kivárok 232 ig Sercen és lobban és kialszik, ahogy egy könycsebb éppen ráhúl. Köszönöm barátom, szól és elfordul, ahogy a személyhez nyúl, Másikat gyújtok, az meg a körmömre ég. A hátának felelem, nincs mit, semmiség. Köröm szakadtáig, hazudj, ha kell Neked is jár egy tánc valakivel Hazudj, ha kell, hazudj magadnak Ha így érzed magad, győztesnek, szabadnak Bárhogy is élni muszáj Hazuk szavakban fürdik a száj Ha százszor elgázolnak, akkor is kej fel és jár. 5 perc múlva lesz, fél és egy Budapest önkormányzati választások, Kejfej Jancsi, Egyebek. által tudható euh, kamera, amit bizony sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a vendéglátó egységeknél nem véletlenül helyeznek el a kasszánál és a golyha bejáratánál, ugye logikus, akkor szerintem ezzel nincs probléma, hiszen mindenki tud róla, az alkalmazott is, tudhatja, hogyha ő neki rossz szándigai vannak, ami sajnálatos módon előfordul, nem azt mondom, hogy általában, hogy le azért ilyen van és a szájdalmas szokott lenni, amikor az ember meglopják, tudom tapasztalatból. Uh, itt viszont egyértelműen le lehet. Jó, volna Péter, volna. figyelj, azt áruld el nekem, hogy mi egy olyan korosztály vagyunk, amely úgy fog kihalni, hogy az utódainknak nem fogjuk tudni elmesélni, hogy volt olyan periódus, hogy nem volt kamera, mert ők ehhez vannak hozzászokva. Ki tudja, Igen. hogy már az unokáinknak mi fog részül jutni? Nekem volt egy kedvenc éttermem, K kezdődött a neve, és a 13. kerületben volt, és ott Irénke, akit én nagyon sokra értékeltem, és nagyon kedves volt hozzám, minden este a távozó ö, munkatársaknak belenyúlt a szatirába, és megnézte, hogy mi van benne. Azt kérdezem tőled, Péter, most, hogy vannak kamerák, ha a két hely ugyanaz lenne, mert az a hely közben megszűnt. Akkor ma Irénke nem nyúlna be Budapesten abba a szatyorba? Feltételezem, hogy nem ugyanis ennek pontosan ez a humán faktora az, amit ki kellett szűrni. Tehát az, hogy én nekem ellenőrzés nélkül, akkor mondjuk egy szupermarketben, Ellenőrzés nélkül és bizonyíték nélkül, a az őr, aki ott fagyonőr, benyúlna a táskámba, akkor személyiségi jogsértést követne el. Ellenben, ha azt mondja, hogy kamerafelvétel készült, kérem, fáradjon be az irodába, és ott ezt megteszünk, az egy másik dolog. Jó, Péter, hálás vagyok a telefonért, mert ezzel most elindítjuk a telefonálást, amire igényt tartanék. Mert azt kérdezem a népet, hogy ők a budapesti mentalitást ismerve, most, hogy van kamera, mit gondolnak, hogy ez a képzeletbeli vagy valós irénke, avval párhuzamosan, hogy van a kamera belenyúlne a szatyorba, hogy elvisznek-e onnan konyhai adalékanyagot, vagy sem. Tíz telefont kérek. Egy telefon már volt, PP, mert hogy a vezeték neve is P, azt mondta, hogy nem. Mit mondanak a többiek? 061 0999 és 0636771161. Persze, csak reménykedem abban, hogy ezzel elindítom a telefonálásokat, hiszen ez egyáltalán nem nyilvánvaló. Belenyúlna ez a képzeletbeli irénke, vagy sem? 061-489-0999 és 06367-1161. Igen. Igen, belenyúlnának persze. Hát a vel óvatosan, hiszen most az arány 1-1. Igen. 061 489 és egy Igen. Jó reggelt kívánok, szerintem belenyúlna. Köszönöm szépen. 061 489 és 06 -36 -1 -1 -1. Jó reggelt. Jó reggelt. Irénke belenyúlna, igen. Köszönöm. Jó reggelt. Öröget, nem nyúlna bele. Köszönöm szépen. Ötnél tartunk, öt szavazatnál. Még ötre volna szükségem. Kamera is van, irénke is van, dolgozók is vannak. Belenyúlne a távozó dolgozók szatyrába ez a képzeletben vagy valós irénke. Gyuragy, jó reggelt, vele nyúlna szerintem. Köszönöm. Hat szavazat volt, még négy. 061 489 0999 036 3677 1161. Jó reggelt. Nem tenném. Köszönöm szépen. Még három. étterem dolgozó szatyor kamera és irénke keze. Irénke keze párhuzamosan a szatyorra figyelésével kamera által belenyúlna -e, vagy nem? Megelégedne azzal, hogy van kamera? Jó reggelt! Jó reggelt! Belenyúlna! Köszönöm szépen! Még kettő. Gyüregett. Gyüregett, szállok, nem nyúlnod bele. Köszönöm szépen. És egy utolsó. Vagy az utolsó. Gyüregett. Jó reggelt, sajnos igen. Maregyit Géza légy e, azt kérdezem tőled, hogy fontos lett volna egyébként megtudni, hogy ki hány éves fogalmam sincs, hogy a lányom korosztálya, konkrétan a lányom e, mit mondana erre, beleértve, hogy nem mondaná azt, amit az apja időnként a műsorban, hogy mi van tessék, hát annak idején, amikor én megtudtam irénkélre, hogy ő tényleg belenyúl, én teljesen megdöbbentem. Én azt gondoltam, hogy én nem dolgoznék olyan helyen, ahol belenyúlnak a satyromba, mert ne tételezzenek fel rólam olyasmit, amit én nem követtem el. Um, ez a 6-4, ez számodra, számodra miről szól hozzátéve, hogy nem csak a lányom korosztáját nem csak, nem, csak, nem, nem csak a lányom korosztáját hoznám be, hanem behoznám ide Addis Abebát és adott esetben Berlint, vagy Londont, vagy Párizt. Tehát, a világ más pontjain ez hogyan van? Te szomorú vagy, amiatt, hogy hat négy, lett, mert hogy elvileg a telefonálónak akár igaza is. tehát a logika az, azt diktálja, hogyha van kamera, minek nyúlna bele? Ez a mi bizalmatlanságunkról szól, vagy miről? Tapasztalásunkról szól, abban, amiben élünk. Hogy hiába a kamera? Ki játssza? Ki játsz? Mit mondaná egy húsz éves, hogy ebben nem akarsz belegondolni? Neki, neki természetesen a kamera. De a belenyúlása? Egyet. Hát ők játsszak ki a legjobban. Már itt van meg És belly Azt hiszem, hogy ott nem. Remély nincsenek is de azt hiszem, hogy nem. Viszont pont az a baj, hogy, hogy azért vagyok szomorú, mert hogy úgy vannak szocializálva, hogy kijátszák. Nem előbbre jutunk, hanem visszafelé. Jó, itt óvattal, hiszen nem tudjuk, hogy egyébként a 20 évesek kijátszanák-e, vagy sem. A betelefonálók hang alapján közöttük viszonylag kevés volt a 20 éves, de ez nem volt feltétel. Nem mondom Péter, hogy telefonáljál én ezt az arányt sejtettem, vagy még ennél rosszabbat, Kívántam volna az ellenkezőjét. Budapest önkormányzat, Kejfejancsi és egyebek. 7 óra 34 perc van, illetve 35, ez már nem 12, de akkor is el kell, hogy kezdjem. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter, én azért telefonálnék, a Péter eh, hasonló cipőbe járt, mint én, hát én jól ismerem őt, neki is hasonló üzlete volt, vagy van, nem tudom. Azért eh, az egy személyes boltokban nem nagyon érdekes ez a felenyúlás. Megmondom miért, mert ott leltár van, és ott ő felelős a dolgozó a leltár, Hát Több, több ö, ö, ö, személyes nyilvánvalóan előfordulhat ez. De vittatérve még a, a, a kamerára Tolt, hogy hány olyan eset volt, Körből évente 30-40, amikor én hajnalban megnézem a, a kamerát, amikor a másik nem a barátom dolgozik, és nincs ott a dolgozó, nem ér be? Elalszik. Na most képzeld, de hogyha én akkor nem hívom fel a dolgozót éjjel kettőkor, hogy figyelj, nem vagy ott. Jaj, bocsánat. Péter, hát, neked ebben ne tökéletesen igazad van, és köszönöm, hogy telefonáltál neked is. Tudik, azt is megmondom neked, hogy miért. Mert én téged most abba a helyzetbe vinnélek, ami egyébként, vagy hoználak, ami a te esetedben nagyon nehéz, hogy el tudnád-e azt képzelni, mert elképzelni okay. tudnád, de megtenni már nem, hogy egy olyan optimál, ideál optimális esetben, amit te már nem feltételezel a saját életedben, ez nélkülözhető. Én nekem hajnalban jutott eszembe, mert valamiért nem tudtam aludni, és néztem a telefonon a legkülönböző dolgokat közt régi heti és halára rögte magamat. Azt kell, hogy mondjam, hogy voltak benne ritka jó pillanatokat, hát amiket én láttam. Szóval, hogy itt elvesztettem a fonalat. Miről volt szó? Na hát, hogy, hogy milyen helyzetben voltak ja, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi lenne, tehát, hogy, hogy hogy nem tudjuk már elképzelni, hogy másféleképpen is lehet, mint ahogy ugye az jutott az eszembe, hogy a wintermantel Zsoltnak nem küldtem sms hogy akkor ma fél kilenc után beszélgetünk, és csak abban reménykedni tudok, hogy ettől független nem felejti el, miközben ugye elvileg nem tökéletes a párhuzam ezeknek az embereknek, független, hogy szerződéses partnereke vagy sem, legalább annyira fontos kéne, hogy legyen, hogyha megegyezünk, akkor fél kilenckor ott legyenek, mégis bennem az amióta Kejfei Acsi van, és ez pontosan tudod, hogy így volt, a saját biztonságom kedvéért olyan e, garanciákat hoztam létre a műsor biztonsága érdekében, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mm. hogy már el se tudom képzelni, hogy más körülmények között dolgozzak, miközben titokban abban reménykedem, hogy igen. Igen, most mondtad ki a lényeget. És itt van e a Vintermantel Zsolt, vagy. tudod, aki most küldött nekem egy SMS-t, hogy nem felejtette igen, de, de, de most azt képzeld el, hogy ez a garancia, ez nagyon fontos, amit most kimondtam. Most például van egy olyan dolgozom, hála istenek, lekopogom már, itt nincs, ahol van vagyok, hogy de nem kell nézni, mert azt tudom, azt tudom hogy pontosan 2 órakor, hogy ott van, megjelenik, dolgozik, semmi de amíg ez nincs, és sajnos sokszor nincs, addig nincs rá garancia. Okay, hogy ott legyen. Rendben, a garancia ez soha ez szóval sincs, Péter. Hadd kérdezzek ha. még valamit. Okay. 2001-ben járunk, Valamilyen mondom mindenképpen, mert akarom a 18. De. születésnapját ünnepelni egyébként a műsornak, nem találtam ki a, a formája, de mindenképpen. De. de a dolog lényege az, hogy a tulajdonos olyan helyzetbe hozza a rádiót, benne olyan nagyságokat, mint Petrányi Judit, hogy nem fizet. Az emberek zöme húzza a száját, a Magyar Rádióban korábban dolgozók nem is értik, hogy mi zajlik, hát ilyen sose fordult velük elő, én őrjöngök a szó fizikai értelmével, amikor kiderül, hogy a Herména a torony tulajdonosa, illetve a szolgáltatója engem hallgat, és ezért nekem olyan kedvezményt ajánl, amit a többieknek nem, mert hogy egyébként a, a telefonok sem működnek már, mert kikapcsolják őket, vagy a befelé, vagy a kifelé menő hívásokat, nyilván, hogy inkább a kifelé menő hívásokat. Ezzel párhuzamosan pedig elkezdek támogatót keresni, ami a Kalipszó Rádióban plusz jövedelmet jelentett, itt ebben a rádióban, a neve Budapest, pedig annak lett volna elvileg a garanciája, most nem abban az értelemben, hogy te mondtad, de mégiscsak valamilyen módon garanciája, hogy az a havi jövedelem, amire szükségem volt, amiből a gyerektartás is fizettem, az legyen. Így kezdődött az állami autópálya kezelővel, majd később a nemzeti autópályával. Azt kérdezem tőled, Péter, én akkor 2002-ben igen. És akkor el fogunk jutni majd az önkormányzatokkal való együttműködésig. Rossz úton indultam-e? Nem, abszolút jó úton indult, hiszen végsősorban egy reklámszerződés jellegű dolgot kötöttél velük, amit mind a világon fizetni kell. Jó, de pontosan hát, tudod, de, hogy mi mindennel e, gyanúsítanak, vagy kritizálnak. Vajon ugyanaz kellett volna tegyem, mint amit Petrányi Judit akkor tett? 7 40 perc van. 0614890999 és 063671161. Mit gondolnak arról, amit én akkor 2002-ben tettem, és amely útról aztán már később sem tértem le? Jó reggelt! Még egyszer. 0614890999 és 0636771161. A külső zajok elmaradása véget okán miatt nem nem be az ablakot. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Boczkozolat! Kicsit közelebb. Egy pillanat. Most Itt már jobb. Jobb. jobb. Én azt gondolom, hogy élete egyik legjobb döntése volt, és legyen rá büszke, én is az vagyok. Nekem ez, hogy működik a Kejfel lehet, hogy egy kicsit hülye példa, de ez is egyfajta otthon teremtés, az én virtuális nappalim, a reggeli nappalim, az a Kejfén Jancsi, Eben, ebben, én, én értem, amit mondom, mond, de én de de de de de de de nem, de nem ezt kérdezem. Ugye a Magyar Rádióban kizárólag a Kalajutszó Rádióban lehetett ilyesmit csinálni, hiszen a közszolgálatiság Egyen. etoszával nem fér össze az, fér össze. Ö, hogy ilyen együttműködés legyen, elsősorban amiatt, hogy ahonnan a pénz jön, az nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, de akár befolyásolhatja a műsort bármilyen vonatkozásban. Azt kérdezem öntől, hogyha innen nézzük, nem pedig, hogy a műsor fennmaradt, függetlenül hogy a kettőt nehéz egymástól egyébként elválasztani, egészen eljutva Király Júliáig a Fidesz kollaboránség és egészen a 44 ig amely az önkormányzati szerződések felől érdeklődött, ugyanis később nem változott sem a helyzet. A későbbi Budapest rádiókat volt, hogy effektíve én tartottam el, és közben én kaptam csúszafizetést, így aztán valamikor a 2000-es évek második felében alakult ki az a gyakorlat, hogy az én betéti társaságon szerződött, és aztán én fizettem a rádióknak, mert nagyobb garancia volt, hogy hozzáfut be a pénz, mint az, hogy befut a rádiókhoz, és azok időben azt az összeget fizetik nekem, mint amiben egyébként megalkottunk. Hát ehhez kell egy olyan személyiség, mint van. Ez a személyiség adott, de az a kérdés, hogy vajon mennyit és hogyan torzult ettől a műsor? egyáltalán nem érzem, hogy torzult ez nekem pont olyan olyan hiteles, mint 2001-ben, amikor el tudtam hallgatni. 061 489 és 0636771161. Nem állunk távol az étteremtől. Ha akkor nem áll be az a helyzet, amit én korábban elképzelni se tudtam, hogy nem kapom meg a fizetésemet, hogy akkor egyébként én erre az útra ráléptem volna könnyen lehetséges. De hogy nem ilyen intenzíven, és nem ilyen korán, az biztos. Hogy aztán az hova vezetett volna, nem tudom. Még egy dolgot mondok, ami ebben párhuzamos, de ettől független, hogy közben lett bennem egy igény, ami a közszolgálatban azért nem volt, mert ott a kollégáimmal éltem ezt ki, mert ott volt kollektíva, én gyakorlatilag amióta a kereskedelemben dolgozom, már amennyiben ez kereskedelem, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Korábban voltak kollégáim, most nagyon kevésé vannak kollégáim, hogy egyáltalán vannak. Nem azért, mert nem tekintem őket annak, hanem hogy nem találkozom velük. Közösségben vagyok, de mégis egy szigetén ennek a közösségnek, ahol egyedül vagyok, adott esetben egy hangmérnökkel, akit nem is látok. Itt pedig fix beszélgető partnerek alakultak ki amely fix beszélgető partnerekkel vagy akikkel megpróbáltam a személyes kontaktust létrehozni, legyenek azok polgármesterek, legyenek azok vezérigazgatók vagy politikusok. Ez a kettő, vagy ki tudja, hogy most már mennyi dologról beszélek, kezdődött összegyúródni az évek folyamán. Ma a 2019. szeptember 4-es szerde van, és egy perc múlva lesz 3 8 Mit gondolnak az én 2002-es lépésemről, és nyilvánvalóan az irányvektor az önkormányzatok felé mutat. 061 0999 és 063677161. Figyelek, ha van mire. telefonálnak, addig még egy dolgot el kell, hogy mondjak, mert az nagyon fontos. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy, egy másod, másodperc kérem. Egy dolgot akartam elmondani. Ugye szintén valahol 2001-ben járunk. Pénteken reggelenként a miniszterelnök, talán akkor még Kondor Katalinnak és Hollós Jánosnak mondtólba interjúkat. De az is lehet, hogy kedden volt próbálnak az ellenzéki pártok megszólalni, nem tehetik meg, én pedig az akkori Kejfe Jancsibant 18 éve felajánlom Kunce csapodimiklósnak. Csapodi Miklósnak, helyajjajjaj, Kunce Gábornak, Csapodi Miklósnak, hát most sorolnom kéne még, de nem, jó, itt most megállok, hogy ha akarnak, akkor ugyanolyan terjedelemben, aznap vagy, egy nappal később mondván, hogy az interjút meg kell hallgatni, reagálhassanak rá. Tehát miközben a közszolgálatiság, a kiegyensúlyozottság előjön, itt ugye most a kiegyensúlyozottság, hogy létrejön egy olyan szituáció, amivel korábban az ember Együtt volt, mert a Magyar Rádióban is volt ilyen, de itt ugye arról volt szó, hogy kínosan vigyázni kell, hogy létrejön egy olyan kiegyensúlyozottság, ami egyébként megvalósíthatatlan, mert ez olyan, mintha az önfelesége azt mondaná, hogy ugyanannyi szígyja a gyereket, mint amennyit dicséri, de a kiegyensúlyozottság ebben a formában értelmezhetetlen és értelmetlen. Ez volt az, amit kiegészítésként szerettem volna mondani, és most ön jön. Figyelek! Köszönöm szépen, Jó reggelt kívánok. Azért telefonáltam, én, én nagyon régóta hallgatom önt, és amikor ez jöttek ezek a különböző szerződések, akkor nekem még jobban emelte a Mishors Ugyanis amikor beszélgetett az kezelő vezetőjével, vagy a Nemtom munkatásával, akkor olyan dolgokat tudtam meg az autópályákról, amit egyszerűen nem gondoltam, hogy egyáltalán utána nézek. Aztán, amikor jöttek ezek a beszélgetések a polgármesterekkel, nagyon érdekes, nagyon érdek, azért érdekel, hogy mi van abban a kerületben. Hát mikor járok én, nem tudom, Csepp erre, vagy több minden akikkel beszélt. Én nekem nem a vonat, és nem változott semmi. Ugyanolyan, Ugyanúgy várom a műsorát reggelenként, hogy mi, ma, ma mi fog történni, hogy bevon-e minket, hallgatókat, vagy most egyedül, most beszélget a beszélgető partnerével. Két, do akikkel... két dolgot Igen? szeretnék egyrészt, mond... egyrészt. mondani, egyrészt, hogy... E, tételezzük fel, hogy ön-én. E, ugye én se számoltam azzal, hogy például a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőben, ahol együtt dolgoztam az állami autópálya kezelő korábbi kommunikációs főnökével, önmagából abból adódóan konfliktus alakul ki a szervezettel, hogy a szervezet első embere úgy áll rendelkezésre az én műsoromnak, ahogy egyébként senki másnak beleértve a saját munkatársait, mert ugye kialakul egy személyes viszony, és ezt egyébként maga a mechanizmus, maga a gépezet, tehát adott esetben annak idején a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT nem tudja kezelni, mert Fiala János nem része a szervezetnek, mégis olyan előjogokkal kezd rendelkezni, amilyen előjogokkal ők azért nem ruháznák fel, mert annak a műsornak a következtében olyan információk hangzanak el, amelyekkel aztán neki kell valamilyen módon foglalkozniuk, hiszen a műsort hallgatják, és ennek következtében olyan információkkal kapcsolatban kér, jönnek kérdések, amelyeket ők adott esetben egészen más formában tettek volna közzé, vagy sehogy sem. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy számolt volna -e ön, mint potenciális a János azzal, hogy annélkül, hogy ezeknek a szerződéseknek az összegét megosztotta volna ön e, bárkivel, vagy tisztában lettek volna a hallgatók azzal, hogy ebből mennyit kap a rádió, és mennyit én, záros határidőn belül megjelenik az az faktor, amely nem elég, hogy rossz van, jelenik meg, hanem feljelentés formájában, hogy ez nem bújtatott rekláme, és aztán később egy politikai sondaság is megjelenik mellette, abból adódóan, hogy nem lehet egyenlő számú kiegyensúlyozott partner találni így, miközben maga a fizetési helyzet nem változik. Én nem emlékszem arra, hogy mikor kaptam utoljára a fizetést. Nézdve uram, az irítség az valami egészen elképesztő. A, a környezetemben hogy picikét, picikét valakinek jobban, azonnal, azonnal, uh, utánaján nem örülnek a másiknak, nem örülnek, hogy ez, ez az egyik fel, és a másik fel, Igen? mit kezd a, a szervezettel, amely uh, úgy néz rám, hogy hogy élvezhet ez a pali előjogokat ő hozzájuk képest? Ez is, is irítség. Ez is irítség. Jó, de az egy, meg, szak, az meg, egy, az egy szakmai. Szak, szakmai Akkor is, nézze uram, ön egy kitűnő szakember, kitűnő riporter Nagyon jó műsorokat ad, és belepusztulnak abba, hogy maga meg miért sikerül, ami a másiknak nem És ebből megőrülnek, és nem veszik nem nem veszi észre, hogy egy tehetsz, erre, erre született Én ezt értem, de egyébként ennek torzító hatása nem jelentkezik? Nem, nem, szerintem nem Köszönöm szépen. 0614890999 és 063677161. Maga a Kejfe mindig a hallgatói reakciói révén tudott eljutni oda, ahol jutott. Mert ennek a hallgatottsága soha sem a nagy kereskedelmi rádiók reggeli műsoraival, és a vétel közöttesen volt sokkal nagyobb, bár volt, amikor lényegesen nagyobb volt, mint most. Mi mással lehetne magyarázni, hogy a 2000-es évek közepén megjelentek az önkormányzatok. Szemben azzal, hogy én kerestem partnereket korábban, szerencsejáték, ZRT, állami autópálya kezelő, nemzeti autópálya, NIF, a NIP nev, tehát ott szervezeti átalakulás volt ezek részint, ugyan ugyanazok a cégek, csak más néven. Először Humval györgy keresett meg azon hajmási Zsuzsa révén, aki ma kun Zsuzsa szombat reggeli vagy szombat délelőtti műsorát szerkeszti egyebek között a klubrádióban. Akkor Humba Gyögynek volt a sajtósa, és keresett engem meg azzal, hogy a hetedik kerületnek a kommunikációjában úgy kéne részt vennem, hogy úgy mondhassa el a polgármester a mondandóját, ahogy egyébként ezt máshol nem tudja, és hogy én ebben részt vennék-e Hasonló csatlakozott a hatodik kerület Verók István, majd a tizennyolcadik kerület ö, Mester László. Ez nagyjából a 2006-2007-2010 közötti időszak, két vagy három év. Teljesen meg voltam lepődve. Jó esett, hogy engem kerestek meg, de nem gondoltam volna, hogy erre igény van az önkormányzatok részéről, és kezdődött el az önkormányzatokkal való együttműködés egészen 2010-ig, amikor a parlamenti választások után tartott önkormányzati választások olyan eredményt hoztak, hogy egyik kerületben sem maradhatott meg a korábbi önkormányzati vezetés, és kihullott a kezemből az a, kapcsolati és szerződési háló, amivel addig rendelkeztem, fizetést akkor se kaptam, és kellett keresnem új partnereket. 8 perc múlva lesz 8 óra, 061 489 és és 06 Mint tapasztalhatták, vagy remélem, hogy tapasztalták ezekben az együttműködésekben, én igyekeztem nemcsak a pozitív oldalát megmutatni ezeknek a kerületeknek az életét, hanem volt valamilyen történetük, akkor az is napvilágra került, és hát ezek a kerületek a 18. kerületet leszámítva, a 6. és a 7. kerület nem volt eseménymentes, így fura együttműködés alakult ki, hiszen ezek azért Előbb-utóbb elvesztették a fényező jellegüket, ha egyébként korábban vala is rendelkeztek ezzel, és egyre többször olyan történeteket kellett elmagyarázni, amelyeket kizárólag nálam magyaráztak el az együttműködés következtében. Hozzátéve, hogy Verók István és a György becsületére egyen mondva, soha nem mondták azt, hogy... Ebben ők nem vesznek részt, és soha nem mondták azt, hogy emiatt hagyjuk abba az együttműködést. Teszem azt hozzá, hogy kései utódaik, az utódaik azok idézőjelben, Wintermantel Zsolt, Bácska János, Ugi Attila, Papcsák Ferenc, majd Karácsony Gergely sem kértek tőlem ilyet. 061-489-0999-0636771161, 5 perc múlva lesz 8 óra. Figyelek, ha 23. I on the very Earth, Science University Jó reggelt! örülök, hogy újra hallom a hangját az étterben. Én is örülök, hogy örül. Köszönöm, Hello, Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. That is a bridge, és 0636771161, 4 perc múlva lesz, 8 óra, Miután tovább akarom görgetni az egészet ha nem telefonálnak, akkor ismét 8 óra előtt fognak elhangzani a 8 órás hírek. Úgyis lesz még olyan időszak, amikor 8 óra után hangzanak el a 8 órás hírek, sőt, egyáltalán nem hangzanak el a 8 órás hírek. De lehet a 8 órás hírek most is 8-kor vagy 8 óra után, ha telefonálnak, erre van most 122 másodpercük, hogy bekövetkezzen 061 489 illetve 0636771161, már ha van, mondandójuk. There is a castle, it was the old king's residency. We have no more kings, because Hungary is a parlamental demokraci. Hello, who is on the right side? Egy fél mondat, hogy a 18. születésnapot már nem tudod megünnepelni, mert az tavaly lett volna. Most 19 éves lett október 2-án a kejfeljön, csicsit mondom, mert 2000 október igazad van. igazad van, igazad van, igazad van, de ez nem hangzik annyira jó. Milyen igazad van? A Senki? Hello, Hello, On the Csak gondolom, egy Apró kis nüansz Itt a választásokkal készülve Megjelent egy kakát Itt hogy izókat, ledes izzókat oszt egy képviselő környezetvédelmi most. Ugye azt kell tudni, hogy a ledek nem izzanak. Csak ennyit a politikáról, körülbelül így, így, így vezetik az országot is. Második rész. Hagyjátlán ezt kell részekre bontani. Amikor elkezdődött a Kejfej akkor valamiért liberális ítélőszékként lett minősítve, ami ellen nem tiltakoztam. Hogy tényleg az volt-e, vagy csak annak tűnt, hogy a külcsini jegyek voltak-e meghozzá, engedjék meg, hogyha bár nagyon szeretek saját magammal, vagy a tevékenységemmel foglalkozni, ebben ne veszek el. Minden esetre Erszéke Julianna liberális ítélőszéknek hívta a műsoromat. Én mindig egy helyi kereső pali vagyok, és voltam és leszek. Legfeljebb, ahogy öregszem, lassabban keresem a helyemet, de és kevésbé intenzíven, de ez elég nagy baj. Sose fogom a helyemet megtalálni, Um, nem mondom azt, hogy örök ellenzéki vagyok, az biztos, hogy a státuszkót, mint olyat idővel soha se fogadom el. De nem a politikai státuszkót, semmilyen státuszkót. Egész egyszerűen van egy belső berzenkedésem ellene, amely a gyerekkoromra megy vissza, részletezésébe nem kezdenék. Annyiban tartozik ide, hogy liberális ítélőszékként akkor még a Fidesz alatt ellenzéki, később különböző szocialista kormányok alatt kormánypárti liberális ellenzékként dolgoztam, vagy működtem. Számtalan óriási botrány kísérte a tevékenységemet, amelyekből igen sokat tanultam, hogy többet-e a kelleténél, mondván, hogy az ember, ugye az Albert-en mondták azt, hogy miután megsérült a térde, de már nem kockáztatott annyit. Ez egyfelől érthető, másföl, hogy ez milyen mértékben nyomta rá a tevékenységemre a bélyegétest önök jobban tudják, mint én a saját magam ilyen jellegű ellenzésével nem kezdenék el ennél részletesebben foglalkozni. Ezek a botrányok, ezek a történések, a, minden, a, a mindennapos harca fennmaradásért a különböző hatóságokkal való küzdelem, az anyagi küzdelem egyetlen egy okból volt lényegtelen. Valamiért az volt bennem éveken keresztül, és ez most is ott van, de valahogy más színezettel, hogy kefejáncsi nélkül nincs élet. Nem, hogy önöknek nincs élet, hanem hogyha nincs kefejáncsi, akkor én nem kelek föl, akkor, akkor értelmetlenné válik az élet és hát volt egy ilyen küldetéstudatom is, anélkül, hogyha tehát ahogy múlt az idő, egyre kevésbé vallottam volna be, hogy van küldetéstudatom, nem áll jól az embernek a küldetéstudata van, azt inkább mások mondják, hogy jól áll neki a tudat, egyébként is, ha rossz irányban van küldetéstudatom, és mindenkit elküldök Sopronba, miközben Debrecenbe akarnak menni, hát, mert ugye hát volt ilyen vád, akkor az ember óvattal legyen a saját pozitív tudat tudatával. Az együttműködés különböző szervezetekkel, az együttműködés különböző önkormányzatokkal a benne lévő személyek óhatatlanul hatottak rám. Ugye 19 évről van szó. Ezek az emberek adott esetben szakemberek voltak, és nem volt nekik egyáltalán politikai motivációjuk, vagy volt politikai motivációjuk, mert, mert politikusok voltak, és rendszeresen beszélgettem velük, és valamiért igényt tartottam arra, hogy legyen személyes kapcsolat is. Ez sok szempontból, vagy sokokból azért is volt, mert a, később aztán a rádióknak a tulajdonosai használtak engem, a szó fizikai értelmében szinte úgy, hogy a rádió pozicionálása érdekében, hogy nem elfutnék el valahova e, és hát tennék meg azokat a szívességeket, vagy kérnék olyan szívességeket a rádiónak, amely Szívességek egyébként azoknak a rádióknak nem jártak, de a tulajdonosok, hát elsősorban pénzügyi okokból azt gondolták, hogy az én kapcsolatrendszeremet megpróbálják erre használni. És hát nem állítanám, hogy én minden esetben ellenálltam, és nem állítanám, hogy nem jártam el időnként sikerrel, időnként pedig nem sikerrel. Minden esetre eh, arról a közszolgálatisági etoszról, amiről én beszéltem, és ami a magyar rádióban meg lett tanulva, és aztán 2000 után nem lett elfelejtve, de nem volt ilyen szempontból minden mértékben, vagy minden pillanatban gyakorolva. Hát azért sok mindent lehet majd látni az életrajzomban, ha egyszer az megjelenik más tollából, mert azt elmondom neki. Mindez oda vezetett, hogy a 2010 utáni időszakban, ahol az együttműködés imáron fidesz szervezetekkel kellett, hogy legyenek, vagy elsősorban fidesz szervezetekkel, mert hogy e, máshonnan az ember nem remélhetett pénzt, és az, a személyes együttműködés az nem maradt el, e, és ez nyilvánvalóan hatással volt rám. A 2010 utáni Kejfejancsit már Erszéke Júlián, akiről fogalmam sincs, hogy mi lehet vele, nagy valószínűséggel már nem nevezte volna liberális ítélőszéknek, és nagyon sokak örömére, akik valami ismeretlen okból úgy hallgattak, vagy hallgatnak engem, hogy közben ki nem állhatnak, vagy a vesztemet akarják. A legutolsó könyve megjelenése kapcsával a beszélgetés király Júliával hihetetlen jól esett nekik, amikor én bizonyos összefüggésben Fidesz kollaboránsként jelentem meg, amit én ma is maximális igazságtalanságnak élek meg, de sohasem fogom tudni elfelejteni Elsősorban Azért, mert egy majdnem barátság lett ott, porrá égetve. De sokat foglalkoztatott, és foglalkoztat engem. A motivációm, a világban való elhelyezkedésem, az ellenzékiségem, a közszolgálatiságom, a kégyensőzottságom, az éleslátásom, ezek egészen különböző dolgok, de ezeknek néha érintkezési felületük sincsen. És nagyon fontos volt, kiemelkedően fontos, hogy ezek a beszélgetések, és maga a rádióműsor, amiért én továbbra se kaptam fizetést, nekem múlt felett fontos legyen. Tehát ezt valami olyan fontosságként éljék meg, mint amikor a környezetük kérdezi önöktől azt, hogy valamit miért csinálnak, vagy miért figyelnek rá olyan elánnal, amikor az egyébként a figyelés nélkül is meg lenne, ez valami megmagyarázhatatlan dependencia. Ha írok könyvet, akkor ezt a dependenciát próbálnám leírni, amely egy édes dependencia volt hihetetlenül sok keserű pillanattal. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam önöknek őszintén, hogy ennek a dependenciának az elvesztése egyértelműen oda vezetett volna, hogy én ezt abba hagyom. Mert megszűnt már réges-rég pénzkereseti lehetőségként működni. Ez egy olyan önkifejezési forma volt, küldetés tudat mellett megjelent egy másik borzasztó szó, euh, aminek nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem tudta mit kezdeni, és, és úgy, úgy röpültem, mint madár, mint aki először röpül, és maga a röpülés gyönyörűsége az úgy tölti el örömmel, hogy az öreg madarak, akik közé lassan sorolnak, nem értik, hogy ez a madár mit örül annak, hogy röpül, amikor az egyébként egy természetes, mindennapos dolog, és nincs benne semmi különleges. Ennek az elvesztése magának a műsornak a fontossága, és mások szemében ennek a fontosságnak a viszontlátása elengedhetetlen feltétele volt a létezésemnek. 061 és 0367 06 Kis nyyá gyűjtök a számba, hogy utána ismét jobban tudja beszélni. Zene de nem fog végigszólni. 061 489 0999 és 06367 Azt mondják, hogy jobban tenni, ha megpihennik, ártalmask vált az ugrálás. Azt mondják, hogy minden úgyis elintéznek, nem kell hozzád túlnagy fel a hajtás. Nem akarok álmi a futnak a percek, nem akarok állni fordul a fordulapöt, nem akarok álmi a futnak. Alapvető fontosságú volt, hogy közben azt gondoltam, hogy jót akarok alapvetően jó eszközökkel. Független attól, hogy mindig is szerettem kapni, magával a műsorral nagyon szerettem volna adni, nagyjából annyit, mint amennyit egy műsor tud adni, vagy annál jóval többet, de arról nem szívesen beszéltem. Rosszul bírtam, hogyha ezt mások szemében nem láttam. Rosszul bírtam azt, hogy aki nem hallotta a műsoromat, másképp tekintett rám, mint azok, akik hallgattak, beleértve, vagy szerették, vagy nem szerették azt. Most pedig meg kell, hogy kérdezzem önöket, hogy euh, hogyan tekintenek önök az elkövetkezendő önkormányzati választásokra, mert hogy maguk a telefonok különösebben sokat nem mutatnak, attól persze még lehet fontos. De nem Számomra az önkormányzati választások egyszerre szólnak arról, hogy szeretnék egy ennél sokkal élhetőbb, vagy legalább ennyire élhető városban lakni, de egy sokkal élhetőbben, és egyszerre szól négy szeméről. Wintermantel Zsoltról, Bácska Jánosról, Karácsony Gergelyről és Ugi Attiláról. Nem tudom, hogy a korábbi önkormányzati választásoknál hogyan viselkedtem, elfelejtettem. Számomra ezek az emberek ma nem azonosak kerületeikkel, ezek az emberek megkülönböztetett személyek lettek, akinek a sorsa pro kontra fog eldölni az elkövetkezendő hetekben. Elnézést beállítom a széket, mert közben az lesüllyed, mint egy Mr. Bean filmben. Um, ez érzelmileg engem, érzelmileg egy tízes skálán, változó módon négyes és nyolcas közös zavar. És um, ugyanakkor úgy kell, hogy viselkedjek, hogy, hogy ez az érzelmi ambivalencia a tevékenységemben ne jelentkezzen. Kaptam egy SMS-t, arra válaszolnék, és aztán folytatom. De nem akar pont az elindulni természetesen, amit szeretnék, mert pedig most nem mindes, hogy mi szól. Semmi extra egyébként, csak van véletlenül a kristálgódnak. Furcsa hangulatban Az utcát járom egymagamban Nincsen semmihez se kedvem De érzem azt, hogy nincs ez rendben így Amikor én együttműködtem, illetve együttműködöm ezekkel az önkormányzatokkal és azoknak a vezetőivel, akkor én Újpestet látom, Ferencvárost látom, Zuglót látom és a 18. kerületet látom amelyek közül egyébként Újpesten sokkal kevesebbet, a 18. keletben sokkal kevesebbet, de még Ferencvárosban is sokkal kevesebbet fordulnék elő. Zuglóban a kedvesem ottani léte kapcsán viszonylag sokat vagyok, tehát az nem, nem egy jó példa. De egyre többet vagyok otthon ülő, illetve egyre furcsábban mozgók, így aztán az, hogy a 18. keletbe egyébként elvetődnék-e vagy sem, hát el nem tudok válaszolni. Most úgy gondolom, hogy ennek kicsi lenne a valószínűsége. Közöm lesz kerülethez, közülök, közöm lesz kerületekhez, de elsősorban polgármesterekhez lesz közöm. Korábban ez így volt Verók Istvánnal, Hunval, Györgyel és Mester Lászlóval, azonban korán semmilyen mértékben, akkor az akkori együttműködések során ilyen jellegű kapcsolatok elsősorban a sajtósokkal jöttek létre. A 6., a 7. és a 18. kelet sajtósával, akikért, akiknek akikről csak a legjobbakról tudom elmondani. Részint a kiszerűség, részint a praktikum ö, oda vezetett, hogy én a számláimat, amikor leadom, sohasem küldöm el, ez korábban is így volt ö, postán, korábban a sajtósokkal találkoztam, most az önkormányzati vezetőkkel találkozom, akikkel havonta egyszer ö, együtt ebédelek, hol ők fizetnek, hol én igyekszem, én többször fizetni, de most az arányokat nem tudnám pontosan elmondani. Beszél és van egy pillanat, amikor az ember átadja a számlát. Ezt csak úgy elmeséltem. Tetszik-e vagy sem. Minden esetre, mintán e, évekről van szó, 30-40 találkozást jelent ez, beleértve, hogy nyilvánvaló, hogy ezen kívül is azért időnként találkozunk, de nem olyan rendszerességgel, mint ami a számlák leadásával kapcsolatosan történik. Létrejön egy személyes nexus. Egy olyan személyes nexus, ami, ami, ami ez egyébként másoknak nincs közük, de amely egy nagyon fontos tényező a tekintetben, hogy vajon az abban az együttműködésben, eh, ahol az ember együttműködik önkormányzattal, vajon nem téríti el őt valamilyen irányba, eh, nem lesz -e tőle szürkevaksága. Arról nem beszélve, hogy közben, és ez egy nagyon fontos elem, se a 6. se a 7. se a 18. kellett esetében korábban, a 2010 előtt nem volt olyan szituáció, mint most Ferencvárosban például Baranyi Krisztina kapcsán, hogy hallgatja a műsoromat egy aktív ellenzéki képviselő, aki minden egyes polgármesteri megszólalás alatt párhuzamosan szeretné elmondani a magáét és ezek a vélemények, ezek egyáltalán nem vágnak egybe, adott esetben indulatot is hordoznak, és nekem valamilyen módon súlyoznom kell, nem a tekintetben kell súlyoznom, hogy ki szerepel többször, és kiszerepel kevesebbszer, és nem is azfelől, a, a tekintetben kell súlyoznom, hogy ez egyébként mennyire felel meg az együttműködésnek, hanem a, fel, a, a tekintetben kell súlyoznom, hogy ez mennyire kvadrál azzal, hogy közben önök ne egy politikai vitának legyenek a fültanúi, hanem arról szerezzenek tudomást, ami egyébként ott tényleg van. Azért nem olyan egyszerű a helyzet, mert nagyon sokszor fordul elő olyan, hogy politikai vita alakul ki annak érdekében, hogy valaki magára hívja fel a figyelmet, miközben aminek kapcsán magára hívja a figyelmet, illetve a témára, az közelsen bír olyan jelentőséggel, mint amilyen mértékben magára hívja a figyelmet, de előfordul az ellenkezője is, hogy igenis komoly dologról van szó, és, és egy olyan vita alakul ki, amit aztán egy ilyen együttműködési szerződés keretti be beszúszakolni nem nagyon lehet. Ugye a probléma a 9. kerületben nem abból adódott, hogy, hogy Baranyi Kristina elmondta azt, amit elmondott, hanem egy olyan permanens feszültség alakult ki, amely permanens feszültségben immáron nem lehetett arról érdemben jól beszélni, amiről egyébként szó volt. Nem tudom, hogy ezt önök hogy élték meg. Én ezt most így írtam le. hogyha önök ezt mosakodásnak védik, akkor módjuk van az elkövetkezendő percekben ezzel kapcsolatban véleményt formálni. Én minden esetre sohasem zártam ki egyik szemét sem, hát ugye a szerződőpartnert azt nem tette az ember, és a másikat is, hogyha valamilyen e, szankcióval sújtotta, akkor előbb-utóbb e, avval föl kellett hagynia, hiszen egy olyan problémával jelentkezett, vagy egy olyan dologról számolt be, e, a bizonyos idő múltán már amikor a hevességét az embereknek a vitáknak megpróbáltat csökkenteni, amely inkább egy politikai vita volt már inkább semmit, mint a konkrét dologgal kapcsolatos szakmai beszélgetés, ami elől nem lehetett kitérni, mert újabb és újabb történetek voltak. Ilyen jellegű konfliktus 2010 előtt nem volt, én erre nem voltam fölkészülve, ki kellett találnom azt, hogy én erre hogyan reagálok, és hogy jól reagáltam-e vagy sem. Ezt döntsék el önök. Mindenesetre a számra teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy ebben a mostani periódusban, tehát úgy döntöttem, hogy együttműködöm az önkormányzatokkal, változatlanul, ugyanakkor lehetőséget adok az összefogás okán azoknak a személyeknek, akik valójában ellenzéki képviselő, illetve ellenzéki polgármester jelöltként Indulnak. Itt egyetlen egy kivétel van, ez Szaniszló Sándor, aki 18. keletben volt alpolgármester, és aki abban a hagyjáratban, amit a 444 ellenem folytatott, egy olyan megjegyzést tett közzé valahol, ahol én arra kértem utána, hogy legyen szíves ezzel kapcsolatban, vajon szint, hogy ezt mégis ő hogyan gondolja. Ezt ő nem tette, miközben kiderült, hogy eljutottak hozzá azok az információk, mely szerint én szeretnék vele beszélni, és ezek után én, miután az annyira sértő volt, hogy aval nem lehetett Aval nem tudtam volna lélekben együtt maradni úgy döntöttem, hogy Szaniszló Sándort nem keresem meg. Ugyanakkor a negyedik kerületben megkerestem Déri Tibort akinek az elkövetkezendő hetekben rendszeresen időt biztosítok. Baranyi Krisztina szerdánként lesz 8 óra után és hát ugye és akkor eljutottunk Zuglóhoz Tudják, abban a létért való küzdelemben, amit én folytattam, amit néha komolyabban vettem a kelletténél, de a saját műrősorom fontossága volt bennem, az vezetett oda, amikor én hónapokkal ezelőtt elmondtam azt, hogy mégiscsak mindennek a csimbora szója az, hogy a a 14. kellett milyen rendszertelenül és is fizet. Azt kell, hogy mondjam, hogy se a 6., se a 7., se a 18. keletre nem volt jellemző sohasem 2010 előtt. A 4., a 9. és a 18. kelet pedig 2010 után együttműködésemben úgy fizetett, mint a katonatiszt. Számomra ez, illető kis stílusig tízes skálán, már ha kilences jelentőségi, már akkor nézem azt, hogy vajon mi veszett el bennem. Ilyen vagyok. Azt nem mondom, hogy ilyennek kell elfogadni. Mindenki vallja be, hogy az, azon a területen, ahol van valamilyen érvényesítő tevékenységet folytat, akkor, hogyha az egyébként neki fontos. Tehát az, hogy én akkor abban a műsorban, vagy több műsorban ezt elmondtam, azt továbbra is azt gondolom, hogy nem tettem elegánsan, hogy helyesen tettem-e vagy sem. Hát nézzék, úgy vagyok én ezzel, hogy nem tettem helyesen, mint ahogy annak idején Német Szilárd kérésére volt egy ilyen béküléses beszélgetésem Kálmán Olgával, amire még egyszer nem kerülne sor. Biztos, hogy nem. Ezt elsősorban és kizálog azért mondom, mert akár még Horváth Péter segítségét is igénybe véve, azt szeretném önöknek elmondani, hogy augusztusban, amikor elkezdtem szervezni augusztus 20-a előtt a visszatérésemet, mindenkit megkerestem, hihetetlenül készségesen viselkedtek az önkormányzatok. Tudniuk kell, hogy az önkormányzatok zömével, ráadásul én úgy voltam, leszámítva a negyedik kerületet, hogy azokkal való együttműködés be is fejeződött májusban. Nem voltam benne biztos, hogy az önkormányzatokkal, az önkormányzati választások idején együtt akarok dolgozni. Most a 444.hu velem kapcsolatos tevékenységéről az időrövidsége és az indulati tényezők kívülhagyása miatt nem foglalkoznék és nem említeném. A negyedik, a, a, a 9. és a 18. kerettel minden tökéletesen működött. Uh, Ugye nekem Karácsony Gergelyel egyéb összeütközésem is volt, amely közül messze a legfájdalmasabb, a puzérféle írásra való nem reagálása volt, amelyet én soha se fogok elfelejteni, hogy most meg fogok-e bocsájtani, vagy sem, ilyen távlatokat nem szeretnék nyitni. Ugyanakkor a dolog sajnos vagy hál' Istennek, politikai jelentőséggel is bír, hiszen itt most valójában nem önkormányzati választások vannak, hanem önkormányzati választások bőrébe bújtatva politikai küzdelem folyik a nemzeti együttműködés rendszerével való Leszámolásra, vagy legalábbis a Nemzeti Együttműködés rendszerének, a teljességének valamiféle csökkentésére. És miközben én az önkormányzati választásokban szeretnék közreműködni, nem tudok, nem tudom elkerülni azt, hogy ebbe a politikai háborúba ne kerüljek bele, függetlenül attól, hogy az önök telefonjai révén ez még nem következett be. Tudomásul veszem azt, hogy ma az önkormányzati választások ezzel a jelleggel bírnak, nem tetszik, de Magyarország ilyen, és ezt egyedül a Fidesz számlájára lehet írni. A Fidesznek el kell számolni a lelkismeretével az ügyben, hogy ma az önkormányzati választásokra az ellenzék úgy tekint, mint egy politikai visszavágás lehetőségére. Ha ez egyébként sikerül, hogy az milyen eredménnyel jár majd az, az önkormányzatok életére, azt ma még nehéz lemérni, és az ellenkezőjét is nehéz lemérni. Ebbe a nemzeti együttműködés rendszerének az arroganciája, a nemzeti együttműködés rendszerének olyan Kitejesedés játszik szerepet, amelyben a nemzeti együttműködés rendszerek kevéssé számolt azokkal az elemekkel, akik szerettek volna ennek a nemzeti együttműködés rendszerének a tagjai lenni, mint például én is, de nem minden elemével értettek egyet, és aztán egyre kevésbé értették azt, hogy ennek az nemzeti együttműködés rendszerének egyáltalán miért kell, hogy a tagjai legyenek, miközben ők nem kívántak semmilyen együttműködés rendszerének a tagjai lenni. Ez nyilvánvalóan befolyásolni fogja az elkövetendő heteknek a beszélgetéseit. És itt zárásképpen, és aztán várom az önök reakcióit, és a segítségüket kérem, aztán hívom Wintermantel Zsoltot. Balatonon volt karácsony Gergely, mondtam, hogy mikor találkozzunk, mondta, hogy nekem mi jó, mondtam, hogy hát ő mondja meg, hogy neki mi jó, hiszen a Balatonról nem tudom, mikor jön fel. Akkor beszéltünk utoljára. Meg tudom mutatni önöknek az én telefonomat, hogy hányszor kerestem utoljára ma reggel. Nincs jó akusztikája, hogyha kimarad abból a sorból, amiben egyébként korábban illeszkedett, és az, hogy ez együttműködés, tehát szerződés nélkül bonyolódjon, én ezt már korábban is jeleztem, hogy ez nem pénzkérdése, hogy legyen akár zuglóként, akár főpolgármester jelölként, hát nyilvánvaló, hogy zuglóként igen, főpolgármester jelölként nem. Én, amikor Karácsony Gergelyt keresem, akkor nem főpolgármester jelölként keresem, nem zuglói polgármesterként keresem, bár mind a kettőben benne van, hanem Karácsony Gergelyként keresem, aki a füle botját nem mozgatja az én megkereséseimre, ami most már önérzeti kérdés. Tehát beleértve, hogy adott esetben édesapám azt mondja, hogy édes fia már részt, hogy ez a szekér nem akar fölvenni téged, ami azért nem stímer, mert korábban is hajlamos volt erre Karácsony Gergely, de most ennek a helyzetből adódóan különös jelentősége van. Én magamnak majd neki és a kabinet ha én jól tudom, hogy ő a kabinetfőnöke főnöke vagy volt az önkormányzatban, Pénteket adtam meghatáridőként, hogyha addig előkerül jó, ha pedig nem, akkor le fogok róla mondani. Ami még egyszer mondom, ennek az egész politikai színezete miatt fura, hát a fura az nem a legjobb kifejezés, mondva, hogy mindenki jelen lesz, csak ő nem, beleértve, hogy az ember egyfolytában majd azt a személyes indulatát vissza kell, hogy tartsa, ami abból adódik, hogy nem szeretem, ha semmibe bevesznek. Senkitől se. Illetve ha semmibe vesznek, akkor szeretem megtudni annak az okát. És miután itt ennek semmilyen oka nem van, miután semmilyen új novum nem történt ahhoz képest, mint amikor utoljára találkoztunk és hosszasan elbeszélgettünk, de van egy diszkréció is, amit az ember nem hág át. Azt kérdezem önöktől, hogy mit gondolnak erről a helyzetről, ha gondolnak bármit, és utána felhívom Vinterbantel Zsoltot. 061 489 0999 egy. Hogyha itt a beszédnek ebben az évben volt néhány zavaros elem, akkor amiatt elnézést kérek, ha kérdésük van, akkor tegyék fel válaszolni fogok rá. Tudomásra veszem azt is, hogy nem telefonálnak, de ez itt most egy olyan szituáció, amikor erről lehet beszélni, miután holnap az ATB tartalám igényt, holnap nem lesz írő lebonyolításuk egy okay, fejöncsi. 3 perccel múlott fél 9 és 08 Természetesen nem indul az egyes. CD Még annyi szerettem volna mondani, hogy Humva a Gögynek is felajánlottam azt a lehetőséget beszélgessünk. Ez a múlt okám van így. Vele ma fogok beszélni. 061 489 099 -9 és 0636-77-1161 Tételezzük fel, hogy előbb-utóbb elindul ez a cd Ez 5 perc, hogyha telefonálnak jó, ha nem, akkor feljövöm Interventer Zsoltot, akitől már előtt elnézést kértem, hogyha ne táncsúsznánk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Lesz a pályán, lesz a bátor. Lesz! Köszönöm. Néha furcsa hang... Jó reggelt é, Jó reggelt Körös Diágnas vagyok, egy zuglói lakos és azt szeretném megkérdezni, hogy ha jól értettem, azt mondta, hogy Karácsony Gergéllyel nem mint polgármester polgármesteri nem mint a polgármesteri jelölt beszélne akkor mégis miért nem? Az nem, esz, esz, a nem, jelenlegi... ezt mond, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy nem úgy kerestem, hanem egy személyes ismerősként Ó, értem, kerestem. Értem, értem, akkor ez teljesen más. De érti, értem. amit mondok? Tehát, tehát, nem hogy úgy, tehát nem személyes ismerősként, abban a hangnemben, ahogy egyébként őt kerestem, embert nem lehet keresni. Mert ha ön meglátta a telefonban ezeket a hívásokat, meg SMS-eket, amit nyilvánvalóan nem tennem merőn egy diszkrét valaki, akkor azt kérdezné, hogy ennek a palinak meg miért ennyire fontos, vagy ez a másik meg miért nem válaszol ennyire? Tehát ez lenne az, ami önben felvetődne. És egyébként miért ennyire fontos? Elmondtam. Azért, mert az ő hiánya egy olyan, mondok egy, egy lehetőséget, egy olyan politikai santaságra ad lehetőséget, amire én nem akarok lehetőséget adni. Ezzel tökéletesen adjátok. Köszönöm szépen. Szülesem 0619, 099 és 0367 161. azért 10 kálán inkább 8-asra vagyok kiakadra mint ötösre. Nem véletlen mondtam azt. Hogy tehát azért ez rokon története a nem fizetésnek, amit szóvá tettem. Kis testvére, de rokon. És azt is hozzá kell tennem, hogy a gördülékeny együttműködés a másik három önkormányzattal, tehát hogy az... De nem szívesen mondom ezeket, mert mind olyasmit fognak aztán belelátni, ami nincs benne. De érzem azt, hogy nincs ez rendben így. Senki és semmi tudomástól veszem, csak aztán később, amikor majd lesz adott esetben mondandójuk, az már nem biztos, hogy ebben a környezetben fog tudni elhangzani, ami most e kinthető a legneutrálisabbnak. Á, ez a Siami szám, ami egy feldolgozás, még két és fél percig tart. Ha hívnak, reagálok, ha nem felhívom Wintermantel Zsoltot, akit egyébként ettől függetlenül is felhívnék. 061-489-09999 és 06 3677 Figyelek, ha van mire. Lámpavasnak támaszkodva az embereket nézem sorra, fáradt arccal, mint sietnek, Találgatom merre mennek ők. Bár tudnám, hova, a hova, a hova, a hova jutok, hova, de hova, a hova, de hova, a hova, a hova, a hova, de hova, de hova Akik védig mérnek Szép kis alatt Így beszélnek A fejükre is Állhatnának De érdekelni nem tudnának ők Őszintén meglep az önök Hallgatása, amit nem tudok hova tenni De nem is teszek sehova de hova, de hova, de hova 40. Eszembe jut, hát ha vársz rám, látod már nem te megyek hozzád, meg nem állok én. És most már tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, újra van Lehet? A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. Ön azt feltételezem, volt a beszélgetek, vagy ő velem, kérdése, hogy ő beszélget nézőpont nézőpontkérdése, hogy valószínűleg vitatkozik velem a tekintetben, amit mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy ennek itt most a politikai súlya azért van, mert az ellenzék most látta meg, és most tudott olyan módon felfejlődni, hogy politikai revansot vegyen a parlamenti választásokon egy olyan területen, amit ön tökéletesen szakmaiként, vagy alapvetően szakmaiként él meg, és nem érti, illetve ha érti is, nem tetszik önnek az a politikai vonulat, ami megjelenik benne, ami nekem se tetszik, de azt mondom, hogy én ennek az indokoltságát inkább látom, mint az ellenkezőjét, és hogy ez egyébként a fennálló rendszerrel összefüggésben van, és azt feltételezem, hogy ön ezzel nem ért egyet, de ha egyetért, akkor annak akkor tovább léphetünk. Jó, reggelt kívánok! Egyrészt érteni vélem, hogy miért gondolkodnak így, nyilván nem is értek vele egyet, és nagyon-nagyon bízom abban egyébként, hogy ezzel a minden egyes város polgárának, lakóinak a többsége nem ért egyet. Én azt gondolom, hogy 1990 óta tudom nyomon követni az önkormányzatiságot, hol még egyszerű segítőként, hol külsős bizottsági Uh, hol uh, szakcégnek a vezetésében, hol fővárosi képviselőként, vagy újpesti önkormányzati képviselőként, és most az elmúlt 9 évve pedig ugye polgármesterként, hogy a helyi ügyek, a helyi közélet, az önkormányzat, az önkormányzatiság, az önkormányzatok által ellátott feladat, az a mindennapjainknak uh, az irányítását, végzését, a mindennapi környezetünket, óvodáinkat, iskoláinkat, parkjainkat, tehát a mindennapi életünket jelenti, és nem pedig azt az országos pártpolitikát, amit mondjuk a törvényhozás és a parlamenti politika jelent. És én egyrészt nagyon szomorú vagyok, és nagyon rossznak tartom, hogyha ezt az országos pártlogikát bele kívánják csempészni ebbe az önkormányzatiságba, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez nem fog működni. azt gondolni a világról, de egy füvet lenyírni a parkban, vagy ápolni a fákat, felújítani az utcákat vagy a járdákat, az nem jobboldaliság, baloldaliság, nem MSP vagy Fidesz, vagy DK, vagy mit tudom én milyen logika, hanem egészetesen a mindennapjainkról szól. Számomra nem létezik kevésbé szeretett újpesti ember azért, mert egyébként az országos választásokon vagy a parlamenti választásokon más Két dolgot szeretnék Az egyik az, hogy a maga műsor interaktív, tehát hogyha bárki be akar kapcsolni, az egyik telefon szabad, hogy melyik, azt nem tudom. A másik pedig, hogy hosszúan is kérdezhetném, de röviden kérdezem, nem van-e úgy, vagy fenntartja a tévedés kockázatát a tekintetben, hogy lehetséges, hogy van önnek politikai is polgármesteri e tehát nem polgármesterként, hanem politi tehát mint, mint, mint, mint, mint, mint politikusnak, aki azért országgyűlési képviselő volt, aki egy pártnak aktív tagja volt valamikor, szólnak abban az értelmében, hogy nem a polgármesterség volt, hanem az országgyűlési képviselőség, az azzal kapcsolatos pártmunkák voltak fontosak neki. Tehát azt kérdezem, hogy önnek nem lette politikai szürkevakság? A tévedéskockázatát mindig tartom. Nagyon nagy baj, ha van, aki tévedhetetlennek gondolja magát. És amikor én ezeket a gondolataimat kifejtem akár négy szemközti beszélgetés során, akár itt rádióhallgatók előtt, akkor abban nyilvánvalóan az én személyes véleményem van benne, amit egyébként nagyon-nagyon sok minden Félült, befolyásol. Az, hogy őnek ez a véleménye, ezt én tiszteletben tartom, és azt kérdezem öntől, hogy ennek a véleménynek a kialakítása folyamán vajon nem hagyja figyelmen kívül olyan tényezőket, amelyek megmagyarázzák azt, hogy ez most miért van így, és nem azt mondom, hogy jól van, hanem azt mondom, hogy ez valaminek a következménye. Én meg el tudom fogadni, hogy vannak olyan emberek, akik saját tapasztalásaik, politikai meggyőződésük, vagy, vagy egyéb más indítatásból azt gondolják, hogy egy önkormányzati, egy önkormányzati választást országos pártlogika mentén kell megvívni, vagy pedig valamilyen bosszúból, vagy vágyból, vagy bármilyen érzelemből vezérelve itt most revansot akarnak venni, de még egyszer mondom, szerintem ez egy téves gondolkodás, és akkor egy zárójeletet hagyni csak meg egy konkrét példán keresztül, hogy itt most felkapta a sajtó, hogy Molnár Zsolt euh, miket mondott egy nem tudom milyen háttérbeszélgetésen, és akkor konkrétan engem is megemlített meg mondjuk Búzs Balázs polgármester társamat hogy ugye nekünk jóval magasabb az elismertségünk és a támogatásunk, mint magáé, a párté. Pontosan ezek azok, amik visszaigazolják azokat a gondolatokat, amiket én mondok, mert az emberek a mindennapi életük során saját maguk meg tudják tapasztalni, hogy miről szól az önkormányzatiság, miről szól egy polgármesteri munka, és nagyon-nagyon és szigorúan, legalábbis eddig minden egyes alkalommal ez volt, hogy szigorúan ketté tudták választani az országos bálnákat. Jól beszél, hogy külön tudták-e hogy ha én most Úrlipotvárosra gondolok, vagy konkrétan anyámra, akkor úgy nyilvánvalóan azt mondaná, csak hogy az Úrlipotvárosok nem mondják azt, hogy az ő nevükben beszélek. Azt mondaná, hogy ez a, vagy azt mondaná anyám, hogy ez a Wintermantel milyen szimpatikus, ahhoz képest, hogy fideses. Most ugye önmagában ez az összetétel, ez azért én mindig kacog, de ez lehetedne az MSP-vel is, de anyám ilyet nem mondott, anyám azt mondta, hogy milyen helyes vagy szimpatikus ahhoz képest egy Fideszes, mert egyébként ugye az úgy van, hogy hát már aki Fideszes, aznak ha nem is végződik patában a lápa, de azért nagy valószínűséggel mégsem mennénk el vele cipőt vásárolni. De miért van az, hogy ezt csak mondjuk pártokkal kapcsolatban mondjuk így? Akkor miért nem furcsa az, vagy, vagy az is furcsa, akkor inkább itt teszem fel a kérdést, hogy nekem van Ferencváros e, szurkoló, e, jó ismerősöm, barátom, aki rendes ember, becsületes ez, ez munkát a, vége, a lég... neveli a gyerekei. Ez a politika légkörével lehet. Ugye az az jó, csak az a kérdés, az... hogy vajon ön nem túl megengedő-e a fidesz kapcsolatban? De én nem a fidesz kapcsolatban vagyok megengedő, és nem az MSZP-vel, vagy a DK, vagy mit tudom én kivel vagyok kritikus, vagy, vagy elhatárolódó ebben a tekintetben. Én, én arról beszélek, hogy, hogy, hogy, hogy mondjuk azt, hogy ez a nagyon szimpatikus ember, és jól vezeti a várost annak ellenére, hogy fidesz azt kérdezem, hogy egyébként miért nem mondjuk Hát ez egy nagyon tisztességes tanáldapal. Meg, szépen neveli a gyerekeit, annak ellenére, hogy ap, ap, hát most a, ez... ez nem beszél rosszul, valószínűleg otthon a fradidrukkerrel kapcsolatban is ugye mondták volna a szüleim. Én már nem mondom ezt, de ők igen. De ugye, ha ön Elmegy egy kertvárosi részbe, és füstszagot érzékel, akkor a szemével ki tudja szúrni azt, hogy adott esetben hol égetnek valamit, vagy melyik kémény füstől úgy, aminek a szagát érezheti ön ugyanilyen módon, ennyire objektíve, ennyire kízzelfoghatóan, ennyire szagolhatóan az, amire én utaltam a politikai légkört tekintve, nem lehet vele kapcsolatban megállapítást tenni. Ha tudnám így objektíválni, mert most, ha példákat mondanék, az nem, nem, nem, nem lenne szerencsés. Én csak azt mondom önnek, de ön nagyon jól tudja, hogy a személyes találkozásoknál is erre sokszor fejlődöm a figyelmét, hogy hogy van önben egy szerintem természetes elfogultság. Most én azt kérdeztem, hogy nincsen önben szürkevakság, ez több annál, mint amit én az elfogultsággal mondtam és ezzel magyarázom én azt, hogy így viselkedik az ellenzék, és tudja, én alapvetően azért vagyok nagyon rossz helyzetben, mert én magamat az ellenzék közé sorolom, ugyanakkor azzal a mozgalommal, amit így ö, csinálnak, azzal meg nem minden vonatkozásban értek egyet, és magamnak is el kell tudni dönteni, hogy akkor én most mit cselekedjek, mert ha nagyon eltérek a vonaltól, akkor másodpercek alatt úgy tűnök, mintha a fennálló rendszert akarnám támogatni, holott csak az önkormányzati választásokkal kapcsolatban mondom el a kritikámat. Valaki telefon? Én... Várj egy pillanatot. Jó reggelt! Jó reggelt, Jálarul. Üdvözlöm. Kelemen Otto vagyok, az egyik hallgatója. Hát nem vagyok egy betelefonálós típus, ez az első. Annyit szeretnék önnek mondani. Nem tartom a műsorát liberális ítélőszéknek. Ne vegye el szívére. Ez egy szubjektív vélemény. Aztán ennyi. Nem hallgatnám. Azt hittem, hogy az a volt kapcsolatos. Köszönöm, a hívott. Igen, menj, mehetünk tovább. Igen? Igen, tehát, hogy én, én még ezt mondom, megértem. Nekem határozott meggyőződésem, és ez persze nyilván lehet vitatkozni, és kell is, vagy hogyha ha olyan helyzet van, akkor, akkor szívesen érvelek erről hosszasabban tovább. Nekem határozott meggyőződésem, hogy az, aki bármilyen városban, bármilyen kerületben egy önkormányzati választást egy országos pártpolitikai revasként próbálja megvízni, az nem fog és nem tud jót tenni az adott városával vagy kerületével. Vizionálja annak az eredményét, hogyha ez mégis sikeres lenne? Hát én nem vagyok jós nekem, mivel én azt gondolom, és határozottan megfogalmaztam, hogy ez nem tenne jót, szerintem a mot, tehát hogy hogy mondjam? Tehát, ön arról ezek, beszél, hogy ön azzal egyenrangú dologként kezeli, mintha ez egyébként ilyen jellegű kérdés lenne a cipésznél vagy az egészségügyben? Ö, így, hát, nem tudom, hogy jó olyan példa, meg hogy értem de hogy azt mondani, hogy ez a mondjuk egy cukrászdaró, kiderül, hogy a, a vezető cukrásza vagy mondjuk a tulajdonosa, szimpatizál a, mit tudom én, a mi hazánkkal, és akkor egyébként jó süteményt sütnek, de én oda nem menjek be hát e e volt a, a, a saját vásárolni, támogatva ezzel a helyi újpesti vállalkozást, vagy szegedi vállalkozást, vagy angyalföldi vállalkozást, csak ezért én azt gondolom, hogy ez ma majdnem beteges. Tehát. E tekintetben, ez megint egy rossz kérdés, de e tekintetben azt mondja, vagy érthető -e a kérdés, hogy az önkormányzati ember az inkább tekinthető szakembernek, mint a parlamenti képviselő? Hát nagyon-nagyon nagy szakadék van szerintem a kettő között. egy Pallatra, ha nagyon nagy a szakadék, akkor azt érzékeltetné-e? Tehát ezek szerint azt mondja, hogy érti a kérdésemet. Hát, ha, hogy, hogy, hogy miért van mi, a... A, a, a parlamentnek van egy másik neve is, törvényhozás. A törvényhozás az én szememben, és ugye megtapasztaltam egészen közelről, ugye négy és hat évig voltam. Egy másodperc meg egy ha... telefonál. Jó, Jó reggelt. én csak a, annyit szeretnék hozzátenni a beszélgetéset, hogy itt a polgármester úr a ö, amit mond, az teljesen rendben lenne. Csak pont az a probléma, hogy ezt az árkot, ezt a ki, Én hogy... ezt értem, és nem is vitatkoznék önnel, de mit tesz akkor, amikor ő azt mondja a jellegi pozíciójában, és nem csak pozíciójában, hanem is a státuszkóját illetően, hogy ő ezzel nem akar törődni, miközben azt is mondhatja neki, tehát ő is tehet róla azzal, hogy korábban parlamenti képviselő volt. Most nem szeretném lefolytatni a beszélgetést úgy, hogy elmondom azt, amit ő akarna mondani, mert ki tudja. Tehát, hogy hogyan. Tehát van-e szürkevaksága, vagy mit kéne tennie az ügyben? Adjon nekem tanácsot, hogy jobban értsen. Bocsánat, én azt gondolom, hogy egy olyan pártban van, van ő, amelynek van egy ö, elég komoly, ö, hogy mondjam. Mondja. Tehát nagyon fölülről az információ, és a legvégeki tart, ezt mindenki tudja ebből a pártban. Tehát senkinek nem lehet saját véleményem. Most ő egy saját véleményt fogalmaz meg, ennek, én úgy gondolom, hogy az az népszerű az adott ö, körzetében, talán még ugye népszerűbb is, mint a Fidesz. Tehát neki a pillanatnyi ö, érdekei azt szolgálják, hogy ezt mondja. Ha fordítva lenne, akkor mondaná, hogy szavazzanak a Fidesz jelöltére. Most javaslom, hogy szavazzanak rá. Mert ez a politikai túlélésének a egyik... Lehetősége. Én azt gondolom, politikai. De, de bocsánat, de bocsánat, bocsánat, ha, ha beleszólhatok no, az interjúmba. 2010-ben, amikor én még nem voltam polgármester, és az ismertségem is jóval, de jóval kevesebb volt, akkor is megválasztottak. Majd 2014-ben, ahol szintén rajtam volt, akkor ezek szerint, szerint ez a bélyeg, hogy fideszes újra választottak. Tehát itt Újpesten az emberek tudják hogy kicsoda, ki és ez, ebben is más egyébként a, az országos pártpolitika, és, és, és mondjuk egy önkormányzati vagy polgármester választás, mert azt általában az emberek 98%-a tudja, hogy kik a miniszterelnök jelöltek, de már sokkal kevésbé ismertek az országgyűlési képviselőjelöltek az adott országgyűlési körzetben, mint adott esetben a helyi politikusok és a polgármesterek. Tehát azért akár egy kis falu, és ilyen tekintetben, egy százezeres budapesti kerület is kisvárosias jelleggel működik, tehát itt a helyi közösségekben lévő emberek ismertek, az utcán megtalálhatók, legalábbis most, ha magamról beszéltek, akkor, akkor a piacon, a téren, a különböző városrészeken velem lehet találkozni, tehát hogy, hogy tudtuk, nem árulunk zsákban macskát. Tehát értem, is értekes, értem, ez teljesen... teljesen. Viszont, viszont azt azért tudjuk, hogy a, hogy a Fidesz azért mindig is egy olyan párt volt, aki tematizálta a választást. Tehát azt mondta, hogy most a migránsok ellen kell szavazni. Tehát éppen mindig felmérték azt, hogy mi, a, mi, a, mi, az, a, mi az a választási mondani való, amit most éppen önnek ez a választási mondani valója, hogy a helyi közösségek, ott vagyunk az embereknél, stb. Nyilvánvalóan azért, mert tudja, hogy most már olyan szintre eljutott a választó hogy az embereket próbálja uh, ebbe az irányba vinni, ezzel is tudván azt, hogy így, így uh, borítékolható lesz a nyerés. Hát én nem tudom, egyrészt a nyerés sosem borítékolható, és minden egyes lépésért, és minden egyes sikerpontért meg kell küzdeni. Én annyit tudok mondani, és talán ez is szerepet játszhat abban, amit ön is most megerősít, hogy, hogy én az iskolai közösségben, akár az általános, vagy középiskolában, akár az egyetemen, amikor diák önkormányzati vezető, vagy a helyi közösségnek valamilyen, hogy mondjam, spontán kiválasztott, vagy pedig szavazással megválasztott tisztségviselője voltam, én mindig arra törekedtem, hogy a különböző érdekeket, a különböző szempontokat a lehető legkisebb konfliktussal a lehető legnagyobb egységre hozzuk. Soha nem lehet tökéletes megoldás. Százezer embernek nincsen egy irányba uh, irányuló egységes akarata. Mindig van, akinek egy hozzákronta okay, helyzetén. Ezeket integrál. Miért feltenni azt a kérdést? Azt kérdezem öntől, hogy van-e két perce. Önnek, akivel telefonált. Két percem? Igen. Vagy. Jó, nem, nem fogok két beszélni, hanem csak szeretném az önvéleményét is kikérni az ügyben, hogy az elmúlt időben, és tenap egy, egy fideszes politikussal beszélgetve is előkerült, tehát nem kizálog a sajtóban szerepel ez. Winter Montes Zsolt azon kevesek közé tartozik, akivel kapcsolatban az elmúlt időben egyre többen írnak arról, hogy ennek van-e jelentősége vagy sem, ennek a jelentőségét kérdezem, vagy jelentősége felől kérdezem Önöket. Még a párt hivatalos színe a narancs is eltűnt, eltűnt a Momentum, és nyilván az újpesti foci csapat liláját használja. Fidesz helyett pedig Wintermantellel Újpestél Egyesületet tünteti fel jelölőszervezetként a képviselőjelöltekkel közös. Augusztus 24-én publikált képén szintén nincs ott a Fidesz neve, jologója és színe sem. A legkülönbözőbb orgánumokban van szó egyre többször arról hogy miközben Wintermantel, Zsolt, Újpest polgármestere, ősfideszes, ahogy írják a B1 blokkcsaládban, magán a választási plakátján ez vagy kisbetűkkel, vagy sehogy sem szerepel. Ez mennyiben része annak, amiről beszélünk, vagy egyáltalán nem része? Most kérdezem először a betelefonálótól, aztán pedig a polgármestertől. Én, én nekem erről az a véleményem, hogy most ugye ez. A Fidesz olyan helyzetet teremtett, hogy ezt az ember megkérdezi, hogy ez most akkor micsoda? Ö, most a Fideszes vagy nem? Tehát itt, itt, én nem, nem tudom elképzelni, hogy a kettő között létezik bármiféle más lehetőség. Vintermantelú. Igazából, igazából ezt a Vintermantelúnak okay, kéne okay, megállítani. Oké, és aztán, aztán, aztán, aztán jöjjön az önkérdés. Egyébként, egyébként, bocsánat, én, én az én kérdésem Jó. pont ezzel volt összefüggésben, hogy az önök kérdés, hogy hány százalékban ért egyet a párt országos politikájával és a pártnak a az ország. Tehát bármiféle, akár egészségügy, akár stadionépítés, akár migráns üldözés, akár ez, ez, ezek a mainstream uh, dolgokkal kapcsolatban, ha egy százalékot kéne mondani, akkor hány százalékban értő egyet ezzel? Ez, ez lett volna a igazából. Két kérdés is van. Igen. <síthat> Igen. Egyrészt ugye Sikerült a munkat abban a helyzetben, amivel kapcsolatban én elmondtam, hogy, hogy, hogy szerintem ez nem a helyes út, és nem, a, ne, és nem az önkormányzatiságról szól. Tehát arról beszélünk, hogy akkor valakinek azt kell bizonygatnia, hogy akkor odatartozónak gondolja magát akkor a közösségbe, vagy sem. Kívülről mondjuk e, ilyen szélsőjobos orgánumok által írt e, cikkek e, igazságtartalmáról, hiszem, vagy hogy mondjam a részletettségeket. Nem is olyan blok család az jobb. Hát a, a, a, amennyit en, eddig én láttam róla, meg amennyit én hallottam, nem gondolom egy munkáspárti szócsőnek, hogy ilyen finoman fogalmazok, de most csak direkt én is egy kicsit e, sarkítok, e, belecsúszva abba a hibába, amit én is szerettem volna elkerülni. E, ha a tényeket nézzük, az a fotó, vagy az a kép, amit én a Facebookra kiraktam, és aminek egy ilyen szűkített változatát ez az említett család, vagy nem tudom mi lehozott, az az Újpestért Egyesület, mint egy önálló civil szervezetnek az újságjában megjelenő középen lévő tabló. Ez az Újpestért Egyesület kiadványa, amely nyilvánvalóan nem tüntetett föl rajta Fideszes logót, így készült el, és én ezt a kreatívot vettem át, és tettem ki az oldalamra. De ha valaki fölmegy a választás.hu oldalra, akkor meg tudja nézni, hogy Vintermantár Zsolt polgármester jelölt, kinek a színeiben indul. Vagy ha egyébként a postaládákban, a, a, postaládákba, a napokban beérkezett, vagy beérkező szórólapokon, ahol egy, egyenként ajánlom a jelölteket is, mert ugye nagyon fontos, hogy az önkormányzati választás nem csak a polgármesterről, hanem a testületről is szól, látjuk, hogy mit okoz, hogyha nincsen a polgármesternek egy biztos támogatása a háta mögött, az akkor meglátja, és ott vannak rajta a logók, a jelölő szervezetek. Tehát egész egyszerűen méltatannak gondolom azt, hogy az ember elbújik, hogy nem bújik el. Ha valaki őszintén és tisztességesen végig akarja nézni, nem egészet tiporgatni. Tudomástól tovább véve, egy kérdésem van a hallgatókhoz, hogy... Pontosan annak a logikának a mentén, amit ön kérdezés, amit én tökéletesen értek, vajon önnek és nekem, miközben én egyfolytában uh, korrigálom magamat, mert próbálok olyan objektív lenni, amilyen objektív nem is tud az ember lenni, mert nem is biztos, egy szerencsés. Nem inkább arról van ez szó, hogy azt szeretnénk, hogyha a Wintermantel szégyelné a Fideszt, mert annak úgy örülne a lelkünk, hogy Oké, okay, rendben van. Ez egy milyen rendes ember ahhoz képes, hogy Fideszes, de nem elég, hogy Fideszes, de nem elég, hogy rendes ember, még képes is a fidesz nemecsekként, kisbetűvel vagy egyáltalán nem szerepeltetni, miközben Wintermantel Zsolt válaszából kiderül, hogy ő egészen más logikát lát, amit mi azért nem veszünk szívesen, vagy ön azért nem vesz szívesen, mert abban az van benne, hogy neki nincs különösebb problémája a fidesz és közben ezt megengedheti magának. Tehát nem inkább a fidesz kapcsolatos kritika jelentkezik abban, amit ön mond, mint az a valós helyzet, amit egyébként létrehozott a választási plakátjain Wintermantel Zsolt. Nem tudom, mennyire érthető az, amit én kérdezek? É, értem, de egyébként egy, egyértelműen, de én azt gondolom, az, akik a fidesz a hibás, hogy most ő hiába mondja, a polgármester úr, értem, hogy... ezt értem, Ezt értem, de itt valójában akkor tudjuk azt mondani, hogy ebben benne van a fantázia. Köszönöm, hogy szépen, hogy telefonált, bárki más számára is rendelkezésre állunk. Ez azért lehetett fontos ön a polgármester úr, mert betekintést nyerhetett egy teljesen tehát egy, egy, egy normálisan gondolkodó embernek a logikájába, amelyel ön nem feltétlenül ért egyet, vagy önnek nem, e, ugyanilyen módon járnak a kerekei, de azért nem árt, hogyha az ember úrásként más szerkezetekbe is beleláthat. Ez abszolút így van, csak akkor, ha már ilyen szinten belementünk, akkor is nyilván nem adhatok ki forrást, de meghatározó, öh, öh, óvatosan <that> fogalmazok, <hoard> hogy kikövetkeztethető legyen, akkor az, inkább úgy mondom, hogy hogy e, a, a, az ellenzék, vagy legalábbis annak egy részének a kampányára elég jó e, rálátással bíró e, e, politikus kollégával beszélgettem még egy ilyen két-három hónapkal ezelőtt, aki, aki, aki elmondta, hogy egyetlen esélyük van az, hogyha ezt országos politikai szintre és egy Ormán Viktor leváltását e, célzó kampányá, e, e, változtatják az önkormányzati választást, mert így, így látnak esélyt. Tehát ez egy tudatos, szándékos, politikai stratégia azon az oldalon, és azt gondolom, hogy minden ilyen erre utaló cikk, vagy ilyen megközelítés, az ilyen vágyak által vezérelt kérdés, vagy vélemény, az, a, az ezt a teljesen terült. Én, én pedig határozottan állítom, hogy az, aki országos pártpolitikai revansként tekint, bármelyik város, bármelyik kerület, önkormányzati kampányára, az, az árt annak a helyi közösségnek és nem fog tudni utáni értéket értem, értem, mutatni értem, annak a közösségét. Értem én csak az, azt mondom, hogy, hogy ez, ezzel együtt válhat ön az áldozatává annak, aminek nem akar az áldozatává válni, nem feltétlen a tekintetben, hogy nem választják meg, hanem hogy a mostani beszélgetés logikáját illetően. Nem fogja tudni meggyőzni azokat, akik politikai elkeseredésükben, vagy egész egyszerűen csak nem tetszésükben lehetőséget látnak a revansra az önkormányzati választásokban úgy, hogy önközben azt kérdezi tőlük, hogy hogy tudnak revansot venni valamin, amin egyáltalán nem ugyanaz, mint amiről egyébként ők beszélnek. Tehát Jó, itt... de akkor hagyj kérdezzek vissza én is, ha de már, sz... már bementünk ebbe, és úgy látszik, hogy ez a beszélgetés kevésbé fog nem, nem. nem, nem de... Ebben a tekintetben én értem a mondjuk, adott mondjuk azt, hogy megértem a Remansvágyot. De az, azért az embereknek, a politikai pártoknak csak kell, hogy valamilyen irányvonala, meggyőződése, karaktere legyen. Hagy kérdezzem én akkor meg, hogy, hogy hogyan van az, hogy akkor én akkor, ha már a logókról meg a plakátokról beszélünk, hogy egy szavazólapon vagy egy szórólapon látom a DK-t és a Jobbikot. Vagy a Momentumot és az MSZP-t. Hogyan, lehet, hogyan, hogyan, hogyan uh, gondolkodjunk arról a jelöltről, mit akar a városában csinálni, amikor Vágó István mögött ott van a jobbik igen, És nem, nem, akkor most nem Újpestről beszélünk. Igen, igen, nem, nem. Egy olyan ember hogyan tudja fölvállalni a jobbikot, aki másfél évvel ezelőtt, nem 15 évvel ezelőtt, másfél évvel még fasizmus kiáltotta, amikor nyilv, a jobbik bojkotra hívott való, föl. Mondaná, Hogyan fogja ő a várost vezetni? Mondja, Milyen önkormányzati képviselő lesz? Ő? Milyen értmikr? Azt mondja vágó istván, ez a jobbik már nem az a jobbik. Nem tudok de, de válaszolni. Ugyan ugyanez nekem is ott van a főnök. Én, én, én, én szerintem belemehetünk ebbe. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, újítsunk, fel, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy néhány héten belül átadjuk a, a szilás Aktív Parkba a, a bringás pályát, akkor nem arról beszélünk, hogy hogyan lesz új, jobb az újpest. Olvastam érnek, hogy az ön hollapján, hogy kormányrendelet, most nem vagyok benne biztos, mert nem, most nem kerestem vissza, csak élesen akartam váltani, hogy másról legyen szó. Azon bizonyos épület kapcsán, amely ott vitatott jövővel rendelkezett, és sokan aggódtak. Ez a hajdan volt kórház épülete. Igen. Ott, és ott a... más, más, gondol, más gondol a kormányzat, és más gondolunk mi. Újpestét, de ott, ott, város, ahogy ahogy én láttam, ők... ott, lett, ott létrehoztak egy egyeztetési lehetőséget a belügyminiszterrel, hogy ön egyeztetni tud a, a, az épület sorsát, illetve én arra rosszul emlékszem? Igen, igen, igen. Az a és ebből látszik egyébként, és ennek nagyon örülök, és akkor itt, itt talán ez tényleg hangsúlyozza e, azt, amit én az előbb mondtam, hogy a képviselőtestület egyhangú döntést hozott abban, amit beterjesztettem, hogy fogalmazzuk meg a kérvényt az állam felé, hogy adja nekünk, ugye jelen pillanatban a, a, a, az egykori Árpád Kórház épülete állami tulajdonban van, e, hogy adja e, Újpest önkormányzatának a tulajdonába, és abban akkor mi egészségügyi szolgáltatást, egészségfejlesztési e, programokat tudjunk bevinni. Jelen pillanatban itt állunk, más szándéka van a, a kormánynak és más szándék Újpest önkormányzatának. De létrejött az egyeztetés lehetősége? Az egyeztetés lehetősége létrejött, mert az a kormányrendet, amely korábban egy oldalon a kormány szándékait fogalmazta meg az épület kapcsolatban, azután megjött egy új kormányrendelet, hogy ezt az egészet elfüggeszti addig, amíg nem tudjuk ezeket a tárgyalásokat eredményével folytat Szeptember 1 városnapok voltak, vagy mi volt a, igen, a városnapok? Igen, volt. igen, augusztus, augusztus utolsó hétvégéjén mindig hagyományosan megünnepeljük a város születésnapját. Négy napos buli volt itt a négy kerven, ahogy a logan is mondta. Ezen túl vagyunk, a díjazottakat is kitüntettük, akik idén erre jogosultak voltak, akik a képviselőtestület döntött, és hát egy nagyon színvonalas programsorozaton vagyunk túl, de sajnos ez már a múlt ebben a tekintetben. Hogy állnak az, az útfelújítások? Útfe út Zajlanak most éppen az Árpád úton nehézkesebb egy kicsit a közlekedés, mert hogy annak a felújítása zajlik. Az eléggé, hogy mondjam, megviseli itt most a közlekedőket, de igazdaljon mindenkit az, hogyha kész lesz, akkor viszont egy egészen más minőségi közlekedés lesz, mint ami előtte volt. Zajlanak a járdafelújítások, mind, mind, minden szépen a program szerint. Abban bízom még egyszer, mondom, ez nagyon szívügyem volt, és már hosszú évek óta vártam arra, hogy elkészüljönek a szílas hadvittparba, ez a Bringás Park, ez egyedülálló lesz itt a fővárosban. Ez a 320 millió forintos támogatás, amelyen, amely arra való, hogy hétföld úton összesen 1,6 kilométernyű szakaszon kap aszfaltburkolatot Budapest, hozzátéve, hogy megint pototlan leszek, amit ki nem állhatok, de most inkább megkérdezem valamilyen módon. Volt az a bizonyos beszélgetés a hallgatóval az Igen, a... emlékszem, tudom, és találkoztunk is. És... Az ottani utakkal kapcsolatban is történt valami változás? Ez, ez, ez, ez az az ügy, igen. És ahogy egyébként ebben az anyagban, most nem tudom egyébként, hogy melyiket olvasta, szerepel, hogy nagyon fontos számunkra a kormány támogatás, azért 320 millió forint nem kis pénz, de eddig sem a pénzügyi akadályai voltak, hanem a, a műsorban is elmondtam többször, meg itt a helyi fórumokon meg számtalan szor, leírtuk, hogy jogi eh, problémák voltak, ezeket a jogi problémákat eh, lekopogom talán, még, még az utolsó pecsét nincs rajta, tehát nem tudtak megfáradni semmit, még rá se tették, de talán a jogi eh, akadálya elhárult, ugye itt a probléma az az, eh, és mivel ugye nem csak a pecsét van ezért talán nem tűnik ismétlésnek, hogy eh, székesdülő az ugye Újpesthez és a fővároshoz tartozik, viszont van egy olyan utcája, ez a Székesdűlő sor, ami nagyon furcsa módon Pest megyéhez Igen. és Dunakeszi tulajdoná, tulajdonában van, tehát az a nagyon furcsa helyzet van, hogy a Székesdűlő soron lakó újpesti polgárok az Újpesten lévő kertjükből, hogyha kinyitják a kertkaput és kilépnek az utcára, akkor Dunakeszére lépnek ki. Igen, igen, igen mivel ugye egyébként székeszűlőt a, a vízművek csápos kutyai mellett van, tehát egy nagyon kiemelten védett vízbázisnek a védő területén vannak, ezért mindenféleképpen elválasztott rendszerű elvezető csatornát kell építeni, és mert a sor van a legmélyebben, oda kell... Vezetni. tehát itt nem csak az utak nem tudtuk megépíteni, hanem, hanem, uh, hanem a, a csapadékkel elvezetőt. Most sikerült megállapodni Dunakeszivel, tehát amink mindkét képviselőtestet meghozta azt a döntést, ami alapján a Dunakeszi tulajdonában lévő útnak a közútkezelője Újpest önkormányzata lesz, úgy tűnik, hogy sikerül megállapodni két magántulajdon. a helyiek is tudnak, mert én az egyének Facebook ismerőse vagyok vagyok, vele beszélgetett, és ott nem láttam, vagy nem tapasztaltam heurékát, de hát, hogy én vagyok felületben. Hát, amikor ott a, megtartottuk a sajtótájékoztatott a gormányvíztosúrral Szatmári ah. Krisztóf, vagy Zsidmond Barnával, az országgyűlési képviselő kollégájával, akkor ott egy ilyen spontán lakossági fórumi szerveződött 8-10 helyi lakos is kijött, és akkor utána beszélgettünk és próbáltuk még a részletekre is tájékoztatást adni. Ez itt a helyi sajtóban megjelent, az érintett önkormányzati képviselő én úgy tudom, hogy a. Ez mikor. A, a, tehát ebből mikor lesz út? Hát nagyon bízom abban, hogy ugye amit a félben hagytam a mondhatot hát, a kérdés miatt, ott ugye az van, hogy a szó, sor, ami. Ránézésre utca, vagy legalábbis utcának látszó valami, mert nem túl jó állapotú, de lehet rajta közlekedni. E, Anban két részen is magántulajdonosoknak a telkenyúlik nyúlik be, két vállalatnak a tulajdona, az egyikkel már megköttetett a megállapodás, a másikkal pedig én úgy tudom, hogy hamarosan meg fog tudni állapodni Dunakeszi önkormányzata. Az engedélyeztetési eljárás zajlik, a kiviteli tervek készen vannak, a vízjogi engedélyre várunk még. És ha ez megvan, akkor, siker, akkor ki tudjuk írnak a közbeszerzést. Nyilván én nem tudom megjósolni, hogy a közbeszerzésen lesz-e egyáltalán ajánlattevő vagy, vagy lesz-e érvényes ajánlat, de bízunk benne, hogy igen, és hogyha ez megtörténik, akkor vagy még idén, de legkésőbb jövő tavasszal az én reményem szerint el tudjuk kezdeni a konkrét csapadékkel Ez a 7 a... nagyjából 1,6 kilométernyi szakaszon, ez egy helynek, tehát egy környéknek a 7 útja. Igen, igen, igen, ez, ez kifejezetten a Székesdíjből, mm ez az a terület, amiről beszélünk, ez egy picit Te ugye elszakítva. Akkor, amikor beszéltünk, meglehetősen reménytelenet látta a helyzetet, tehát viszonylag gyorsan rendeződött. Hát ugye ez egy hosszú évek küzdelme volt, és többszöri megkeresés volt. Nem, csak De... arra emlékszem, hogy a betelefonáló esetében ott meglehetős ellenségesség volt, és most tulajdonképpen tök jó lenne a betelefonálni, és azt mondani, hogy hála Istennek. Ne, én nem, mi, mi találkoztunk, ugye akkor megbeszéltük, utána ott volt egy ilyen e, Facebookos levelezgetés, is, stb. Én, én kerestem meg, amikor, amikor megláttam a fényt az alagút végén, akkor én kerestem meg, hogy akkor adnék arról, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan állunk és miként állunk, és az a sors iróniája, hogy, hogy mondjam, hogy ezzel, hogy most, ha ezt meg tudjuk csinálni, nem tudjuk százszállalékosan fölszámolni Újpest földútjait, mert még ki fog maradni egy Kis szerencsétlen utca, a pont, pont, pont, pont az az utca, ahol ő, ő lakik, de, de, de segítséget ígért nekem abban, illetve nem nekem, hanem az önkormányzatnak és a kollégáknak, ott az a probléma, hogy az az út rész, vagy hát az a terület, amin járnak és közlekednek az ottani lakók, az fizikailag létezik, jogilag viszont a telekek végeiből van lecsitte, de nincsen jogilag átvezetve, nincs telekkönyvezve, nincs Újpest önkormányzatának a tulajdonában, hanem úgy, úgy kell elképzelni, hogy ha valakinek van egy 50 méter mély telke, akkor mit tudom, az első három méterrel az hátrébb van a kerítés, és az első három méter az az ő tulajdona, de mindenki azon járkál és itt rengeteg-rengeteg tulajdonos van, van ö, számos olyan telek, ami banki, ö, hát vagy kölcsönnel, vagy terrel, vagy valamivel terhelt, van ahol ö, gdpr van neveket, meg nem mondok, ahol házastársak mondjuk mm -hmm. úgy, hogy szivagyták egymást, és nem írják alá ezért a papírokat, három vagy négy ilyen telekrészlet van már az önkormányzat tulajdonában, de vannak olyan tulajdonosok, akik külföldön élnek, vagy nem elérhetők, ha, ha, ha meg kell próbálni, akkor utána kisajátítása eljárás, de az is, az is hihetetlen. Tehát ebben kértem segítséget, hogyha mi, ott csak jobban ismerik egymást a szomszédok, többet tudhatnak egymásnak, talán többet elárulnak, mint egy hivatalnak, Ebben én úgy, úgy érzem, hogy segítséget fogunk kapni. Itt sem, itt sem a, a pénz meg az eddigi akarat hiányzott, hanem ez a jog, jogi probléma. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre a azt sem mondhatja, hogy kizárólag politikai vonatkozás beszélgetést folytattunk, és csak a jövő héten a szokott időben folytatjuk. Ezt külön köszönöm, Szép Én is köszönöm szépen. Én szépen, viszont, mint említette Zsoltot, hallották Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Visszatérve arra, amit előtte mondtam, tehát akkor folytatódnak a beszélgetések a 4. 9. és a 18. kerülettel. A 14. kerületből keresett engem Várnai László nyilvánvalóan majd időnként megszólal. A Tóth Csabával való korábbi együttműködésnek én most nem tapasztalom semmilyen jelét, tehát nem tudom, hogy zuglónak mi lesz a sorsa e tekintetben, Mindegyik önkormányzattal van szerződés leszámítva zuglóval. Én magát az együttműködést egyáltalán nem tettem függővé szerződéstől, tehát ez nem pénzkérdése, de ennek a nyüstölését ezt a magam részéről ezen a héten befejezem. Azt is szerettem volna mondani, hogy a 4. és a 9. kerületben megszólal az ellenzéki polgármester jelölt, a 9. kerületi a szerdán, a 4. kerületivel holnap találkozom, és vele egyeztetek időpontot. Ezek fix időpontok lesznek egészen az október 13-ai önkormányzati választások kíg, illetve az azt követő héten. Azt is nyilvánvaló tett, tettem, egy ellenzéki győzelem esetén, amennyiben az ellenzéki polgármester jelöltek szeretnék folytatni az együttműködést a rádióval, abban az esetben én összehozom őket a rádióval, de elsősorban és szinte kizárólag a személyes kapcsolatok okán Bácska János, Vintermantázsolt és Ugi Attila jelen pillanatban nem tudom elképzelni azt, hogy ezeket a beszélgetéseket én bonyolítsam, ezzel kapcsolatban majd október 13-a után születik végleges döntés, de én ma ezt feltételezem, és nehezen tudom elképzelni, hogy valamilyen módon meggyőzzenek az ellenkezőjéről, bár jelentős erők hatnak ez ügyben rám de ez jelen pillanatban nem aktuális. Karácsony Gergely jelen pillanatban mint zugló polgármesterével, semmit főpolgármester jelöltel nem tudok beszélgetni, mert nem reagál a megkeresésekre, amely megkeresések ezen a héten még érkeznek hozzá, aztán pedig nem fognak. 9 óra 19 perc van, van egy bárkinek bármivel kapcsolatban mondani valója bármi. De nem csak az elhangzottakkal, kapcsolatban, bármivel kapcsolatban. Nulahat 0999 és nulla Amennyiben nincs telefon, ha van az esetben nagyjából 9 óra, tehát, akkor 10 percig maradok még. Kanyarok, osztály, vigyázz, vigyázz, vigyázz, és a sarki rendőr már magás. Jó reggat. Jó reggat. Hello, Jó reggelt! Kívánok! Csontsűrűség mérés... A telefonszámot hívtam, nem tudom, jó helyen járok-e. Milyen telefonszámot tetszett hívni? Csontsűrűség mérésre A bizt, bizt, bizt, Biztos, hogy ebben nem fog tudni segíteni. Elnézést kérek. Ne hát, kérjen elnézést, de ez nem az a szám. Elnézést viszont. viszont jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Hallo, itt vagyok, szia Horváth Péter, az utolsó mondatot nem értettem. Ezt elmagyarod, hogy még egyszer, hogy a rádió szeretne szerződést közni az után. Nem. Nem, nem. Azt mondtam, hogy, hogy... amennyiben az ellenzéki polgármester jelöltek győznének és fenn akarnák tartani az önkormányzati beszélgetéseket, azokat nem velem kötnék meg, nem az én és nagy valószínűséggel nem az én műsoridőmben bonyolódnának. Na érte, akkor mégis csak úgy értem, hogy a karátból, és akkor esetleg valaki más. De hát, az, az, jó. Tehát az akkor, egyet, na, ja, nem akar mondani semmit, mert azért ez egy hallgatott sáv ez a reggel, úgyhogy... Péter, minket, ez egy személy, személy, szóval. személyes dolog. Jó. Trandra járunk, és csókorózunk, és csónakázunk, és félre népünk, és tetten érünk, és meghaltunk. 06148909999 és 063671161. Még 8 percen át, ha nem telefonálnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt! kívánok! A Wintermanter úrral történt beszélgetés kapcsán csak az jutott eszembe, hogy hétvégén nálam is járt a mi kerületi önkormányzati képviselőnk, aki Fidesz támogatásával képviselő most is, meg ő úgy is indul, és megkérdezte tőlem, hogy mik azok a dolgok, amik nekem nem megfelelőek itt a kerületben, és mi az, amit szerintem nem jól csinálnak, és én elkezdtem mondani, hogy, hogy nekem komoly problémáim vannak az iskolák állapotával, az oktatással, a közlekedéssel, egyébként, és egyből az volt a válasz mindenre, hogy hát, hogy ez nem nem az ő, mert hogy nem hozzájuk tartozik, mert hogy azok az utak, amik, amiken a busz jár, mondjuk az, az, az, az ö, fővárosi tulajdon, vagy fővárosi kezelésben vannak, az iskolák a klikhez tartoznak, nem hozzájuk, csak a, a, tehát amit a Wintermanter úr mondott, hogy, hogy próbáljuk különválasztani az országos politikát, meg a helyi, helyi ügyeket, én nagyon szívesen külön választanám, csak nem lehet, mert hogy az, ön, tehát a, a, az országos politika... vagy tökéletesen a Tökéletesen a... értem, amit van, tökéletesen igaza van, azt kell, hogy mondjam, hogy a maga módján, a Wintermonternek azért van igaza, mert abban az integritásban, ahogy ő működik, abban, ha ezeket figyelembe veszi, akkor megszűnik a létezés maga. Ezt próbálnám én a műsoromban feloldani, egy műsor föl tudja oldani azt, amit Wintermantel és ön, a Wintermantel és én e tekintetben nem tudunk feloldani. Úgyhogy hát én elég elkeseredtem, mert csak olyan válaszokat kaptam, hogy hát, hogy ebben ők nem, nem tudnak dönteni, és, és akkor ugye ilyenkor jelenlő az, hogy akkor most, igenis én azt gondolom, hogy számít, hogy ki milyen pár támogatásával indul, mert nyilván, hogyha egy fideszes jelöl nyer, mondjuk nálunk Csepelen, akkor valószínűleg, hogy lesz pénz, mint ahogy egyébként ez a képviselő meg is kérdezte, hogy, hogy, vagy nem is kérdezte, mondta, hogy, hogy a, a német szilárd, hogy mennyi pénzt hozott Csepelre, és hogy abból mennyi felújítás, meg mi egyebeket lehetett megcsinálni. Tehát, hogy nem tudom, nagyon nehéz ügy így, hogy, hogy maga, Ami, tehát, hogy nem a, a, arról szól az a, a, önkormányzati választás, amiből ig amiről tényleg igazán kéne. Hogy egyfelől, hogy másfelől, amiről ön, amiről ön beszél, azon részint túl vagyunk, részint innen. hiszen Ne felejts el, hogy speciál mondjuk pont Wintermonte Zsolt nem tett lakatot a szájára akkor, amikor arról volt szó, hogy az iskoláknak az átvétele, mint hogy a többiek sem. Ott őket a Fidesz legyőzte, és utána ők, mint Fidesz tagok, ezt tudomásul vették. Ön nem Fidesztag, ön egyébként ennek az eredményét nem látja úgy, hogy sokkal jobb lenne, mint korábban, és ezért ezt vitatja. Az a fajta lojalitás, ami egy párttagban megvan, önt nem feszélyezi. A kettőnek az ellentmondását nem lehet feloldani? Hát sajnos nem Márpedig azt, hogy egy tabularáza keretében ezekhez hozzányúljanak, és ezeken változtassanak, az nem lenne ördögtől való vétek, mégis kicsi a valószínűsége annak, hogy az önkormányzatok visszakapnák például az iskoláit. De legyen csak egy egyszerűbb történet. Hát honnan a francia a kéne önnek tudni, hogy melyik önkormányzati út és melyik nem? Persze. Jó, de tehát én, tehát én mondtam a előttnek, hogy én mondjuk egy héttel ezelőtt kaptam egy e-mailt a az iskolától, ahova a fi, nem is az iskolától, a szülői munkaközösség vezetőjétől, hogy az iskola örülne neki, hogyha a szülők tudnának kölcsönadni fűnyírót vagy sövényírót, de még a jobb lenne, hogyha a szülők be tudnának menni többen, és akkor lenyírnák a fület meg egyedet. Én, én őszintén mondom, nem érdekel, hogy kezel az iskolát, de én ne kapjak ilyen e-mailt. De, te, de, mellett, de, figyelj, de, de, de ez, ez maga az agyré, hát ez pontosan olyan, mint hogyha a fogorvos azt mondaná, hogy megírja önnek, hogy hol lehet fogászati gépeket kapni, és hol lehet fogászati anyagokat kapni, ezentúl örülne, hogyha saját maga ellátná a fogászati kezelését. Mert ő oh, oh, oh. sajnálattal szívesen lemond örről. Abszurdum. Abszurdum, Abszolút, de az a, az a helyzet... Nem érdekel, hogy ki kezeli az iskolát. Ilyen szempontból nem érdekel. Az a baj tudja, hogy az a logika, ami önt vezérli, ez a logika abban a rendszerben, amiről, amivel kapcsolatban most döntés születik, az most ezügyben nem feszélyezi magát. Abszolút nem, nem. Tehát azt értse meg, tegnál, hogy én most valami gigantikus takarításban fogtam. Ez most része annak, hogy aklimatizálódjak, mert nagyon, re, nagyon nehezen térek vissza a hétköznapi életembe, ez az én egyéni problémám, de egy tízes skálán 6 és 9-es gondok, gondokkal küzködök, és közben alapvetően az ATV-t hallgatom, és napközben a klubrádiót, és tegnap volt egy negyedik kerületi harmadik kelleti képviselőjelölt györgy műsorában és egy hallgató megkérdezte a képviselőjelöltől, hogy hát ő mit gondol a parkolással kapcsolatban, mert ott különböző anomáliákat tapasztal amire egyébként a képviselőjelölt az bírta válaszolni, hogy ő mindig szabályosan járt el eddig, neki ilyen története nincs, és ebben a kapcsolatban tehát ő érdemben nem tud megnyilvánulni. Hát itt az ember csak úgy eltátotta a száját, hogy akkor ez mégis hogyan van. Most nem, arról, nem, nem azt kérdezték az illetőt, hogy ő szabálytalankodotta, hanem hogy vajon a szabálytalankodókkal ö, jogszerűen, vagy ha jogszerűen, akkor mennyire ö, súlyos büntetésekkel jár el az önkormányzat. Kicsit egy választási műsornak tűnt, tudomásul vettem. Én nem akarok választási műsorban. Hát ez redd van, csak uh, a, én meg, tehát nem, nem biztos, hogy jó, ha minden tudomásul veszünk, vagy tudszik vagy bele az ember, hogy, hogy, hogy mindenre az a választ, hogy vegyem tudom Tehát, hogy megkérdeztem a képviselőt hogy hogy meri valaki azt leírni, én, mint mérnök ember, megkérdeztem, tehát, hogy hogy meri valaki leírni azt, hogy Csepelre terveznek egy új hidat, és várhatóan 2033-ra, vagy 34-re lesz kész. Tehát, hogy ez no, egy nonsense Tehát, hogy ehhez most nem tudok érdemben hozzászólni. Köszönöm szépen, a hívott. Bukkbentet se vethet, vicceket se mondhat. 06148909999 és 0636771161. S nem hiszel nekem, hát tátva marad majd a szád, ha Maradok, a hívnak, búcsúzom, ha nem hívnak. Ma egész nap 2019. szeptember 4-hez szerda lesz, de 9 óra 29 perc és 50 másodperc soha többet nem lesz. Ez volt a Kejfejancsi, a Hallgatók és Fiala János műsora. Menek elkészítésében Csarba volt segítségemre. Holnap nem lesz érő lebonyolítás a csütörtökön. Pénteken viszont igen... Bácskai Jánossal, talán a Filipovval és Navracsis Diborral. Bármilyen ügyben megtalálnak, 06148 és 0636771161 amennyiben nem úgy még 265 másodpercig ülök itt Még egyszer. 130. Felől valaki hív, csak lemaradtam róla, elnézést. Jó reggelt. Jó reggelt. E, egészen meg vagyok lepődve. Tisztelően rákapcsoltam erre a csatornára, sose szoktam, és itt újból találkoztam a hangjával. Nem volt országos kampány, nem tudtuk, vagy érgev, én nem tudtam, hogy hogy Dankó lesz, illetve. Errülök neki. De hogy? történt? hogyha hogy civil? Ez nem lett Danko, ez tovább is civil. Igen? Akkor Igen. én nem értem nekem, azt ki. Igen? Igen? Akkor nem értem. Ak az én nekem azt írja, ki az, az autórádióm. Nem. Akkor lehet, hogy valami... Ez akkor is a civil csatorna? Oké, okay, akkor, akkor, akkor, akkor pláne. Akkor is örülök. <gül> Jó, ezt Jó, <gül> teszi. Én magam is meglepődnék, hogyha a Danko rádió igényt tartana rám, bár ha ugyanígy lehetne csinálni, miért nem? Megfelelően hát kicsit több lenne a nóta benne. Ezt, na, ezen kicsit én is elcsodálkoztam, de komolyan mondom, hogy a, akkor az erdélyes van valami probléma, mert, Igen. mert néha ezek előfordulnak. fordulnak. Hogy, hogy a Szabad én... Európán fog feltüntetni. 57 48 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 38. 30. 22. Én maradtam volna, Önök nem tartottak rám igényt. László Táyos Civilrádió A A független rádió